Čo týždeň dal, čo týždeň vzal. Je kontaktná relácia o dianí na politickej scéne. Spolu s našimi poslucháčmi nenecháme nitku suchú na našich politikoch. Zapojte sa aj vy. Tak, príjemný, dobrý, alebo dobré poobedie. Začína relácia Čo týždeň dal. To znamená e, relácia, ktorá má niečo do seba, kde budeme vlastne za posledné dva týždne sumarizovať dianie a nie len to politické u nás na Slovensku, ale aj vo svete. Samozrejme máme dneska hostia, ale skôr ako sa na neho vrhneme, tak musím privítať hlavného protagonistu tejto relácie. Palino, vítaj. Podľa mňa si hlavný ty, nie, aj keď to není Bez teba mňa, by sme nevysílali. ty, ešte to tu musím naučiť konečne obsluhovať. Uh, Klasická otázka, ako si prežil uplynulé dva týždne, teda až na to počasie, ktoré bolo také kadiaké najprv, tak skús. Rýchlo, rýchlo, ja neviem, ako to ubehlo. Naozaj, mám pocit, že sme tu boli pred troma dňami. Hm. ja sa priznám, že posledný týždeň mi ubehlo rýchlo, toľko starostí bolo, že až. Ehm, dobre, takže, Úvod taký malý máme za sebou. Ja sa teda ešte pozdravím uh, mhm. aj posluchačom, ale zároveň aj divákom uh, mojej facebookovej stránky. Uh, prajem im príjemný deň a dúfam, že teda sa nebudú nudiť pri našej relácii a zároveň privítam aj našeho dnešného hostia, predsedu strany SAO, Roberta Šveca. Zdravím vás. Ďakujem vám pekne za pozvanie, ďakujem za možnosť opäť diskutovať s vami a teším sa na otázky divákov a poslucháčov. No, taká, taká, taká ako keď je, to je host, tak mi teda napadá, nejdem urobiť teda ten môj úvodníček <laughs> Si ako zbežne zvyknem, pretože to by sme to boli asi takých 10-15 minút a... Ale skús, skús nadšetnúť, no, že čo si zažil aj ty. Lebo... A... No, to je vždycky tak ty sa tak rozbehneš a my na to nadviažeme. <laughs> no čo? Čo ti poviem? V podstate zase sa udielo veľmi veľa vecí. Udelalo. A opäť to, keď sme tu dovysielali, tak to tak išlo nejak následujúce 4 dní. Ale v každom prípade o, taká tá najzaujímavejšia téma, nad ktorou určite teda, o ktorej sa budeme dneska rozprávať, je určite e, petícia alebo respektíve... referendum, re, referendum ktoré teda, referendum. Tak, to, to, to, a na, a pri poslednej relácii som presne toto hovoril, že čo ak? Do ak sa stalo? Ja som to tak asi neprihozajme. Ešte to zhmotnili. som to asi tak trochu... To sú tí, presne, to sú tí čo negatívne rozmýšľajú. Ja, tak nie vieš, lebo to je o tom, že e, každý slubuje, a k tomu sa asi dostaneme tiež, že aký je nezávislý, ako, ako niekto teda e, dá, bude počúvať teda tú volu občanov e, a tak ďalej. A aj hľa, stalo sa, čo sa stalo. Ja som moc teda dobre nepochopil úplne tú, e, tú príčinu, alebo respektíve to odôvodnenie, tak e, možno vy nám poviete teda, že, že čo sa vlastne udialo presne, aby som to aj ja ako like, pochopil a aké budú teraz e, v podstate kroky ďalšie, pretože e, veľa ľudí, ktorí vlastne aj tu, a poznám niektorých, ktorí ju podpísali tú petíciu za vyhlasenie referenda, tak e, sú možno oprávnene aj nahnevaní, nechcem to povedať expresívne, ale nahnevaní, a e, pri bližšej debate vlastne s nimi, s tými ľu ľu ľuďmi <lý> drví a väčšina z nich hovorí, že teda sú sklamaní z prezidenta, že ktorý napríklad keď tam kandidoval alebo respektíve keď ešte predtým sa stal prezidentom, tak hovoril, že teda ako náhle bude akákoľvek referendová otázka bude v súlade so zákonom a tak ďalej, tak vyhlásí a zrazu sa udialo, čo sa udialo takže otázka na vás teraz čo sa teda udialo? Poďte pravý, no. Poďte pravý, no. Tak v prvom rade budem reagovať na oficiálne písomné stanovisko prezidenta Slovenskej republiky. Nebudem reagovať v tejto chvíli na dezinformácie, domienky typu jedna pani povedala. V prvom rade um, musíme jasne konštatovať, a poviem to polopate a priamo, že z nášho pohľadu, pohľadu Slovenského hnutia obrody, prezident Slovenskej republiky hrubo porušil Ústavu Slovenskej republiky. A to z toho dôvodu, že sme presvedčení aj po konzultácii s právnikmi, že prezident podľa Ústavy Slovenskej republiky má, pokiaľ ide o referendum, na dve možnosti. A to buď vyhlási referendum, keď je splnená podmienka aspoň 350 tisíc podpisov, čo v tomto prípade táto podmienka bola splnená, pretože tých podpisov bolo takmer 400 tisíc, alebo obrátiť sa na ústavný súd s predmetom referenda, že či je tá otázka, alebo ten predmetov referenda v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Tretiu možnosť e, nemá prezident Slovenskej republiky. To, čo robil Peter Pellegrini, to neurobil ani Čaputová, to neurobil v podstate žiaden prezident v novodobej histórii Slovenskej republiky, on si dovolil nevyhlásiť referendum. Áno, on sa odvoláva na rôzne nariadenia EÚ a zákony a ja neviem čo všetko, ale znáš ho nielen občianského, politeologického, ale hlavne toho právneho pohľadu, je tam jeden zásadný problém. Že prezident v, tej, v tejto situácii mohol konať a môže konať iba tak, ako mu ústava prikazuje. A zákony, všetky zákony sú, a to každý vie, kto vychodil základnú školu a má občiansku nauku za sebou, zákony sú na nižšej právnej síle ako ústav. Ústav je základný zákon štátu. To je to isté, akébyže prezident Pellegrini sa vo svojom odúvodnení opiera o všeobecné záväzné nariadenie obce Spiska-Bela. Príklad hovoríme. Mm -hmm. Z nášho polov to jednoducho neobstojí. Čiže veľmi chladnokrevne a pragmaticky hovoríme, že prezident Pellegrini zarezal. Zarezal, doslova zarezal úspešnú, petičnú občiansku iniciatívu takýmto spôsobom, akým nezarezala občianské iniciatívy a e, snahy o referenda ani Zuzana Čaputová. To už je čo povedať a posledná poznámka, aby som dlho nehovoril na úvod. E, z nášho pohľadu, keď sa niekto pýta, že teda aký je rozdiel medzi e, Čaputovou, Pelegrínnym, Korčokom a podobne, my hovoríme to, čo sme už naznačovali prezidentskej kampanii, žiadny. Je to tá istá liberálna mafia, tá istá liberálna banda, na rozdiel je možno v tom, že predvolebnej kampani Pelegrini viac používal štátne vlajky Slovenskej republiky, pomaly sa do toho aj, do tých aj zabalil, ale naby ukázal, že je Slovák. A žiadny rozdiel hodnotový tam jednoducho nie je. Medzi nimi. Čiže Petr Pelegrini ukázal svoju pravú tvár a už každý občan Slovenskej republiky to musí vyhodnotiť podľa svojho vkusu a svojho názoru, ale keď sa pýtali, ako to hodnotíme, my to, my to hodnotíme úplne takto chladnokrevne. Môžem otázku? Pretože Myslím. takým hlavným argumentom, ktorý som zachytil ja, bolo to, že vlastne časť podpisov bola... To nebol ako hlavný to... argument. No, počkaj, Myš počkaj. Tvo, ale... Hlavné argumenty boli... Ja rozumiem. Ale jeden z tých... argumenty boli to, že, že Peter Pellegrini ako prezident tvrdil, že... Tá formulácia nie je dobrá, nie to je... Je nevykonateľná, áno, nevykonateľná. ale... Potom to nás... je hlavný argument. No? To, čo nasledovalo na konci tlačovej konferencie, nie je hlavný argument, Michal. K tomu sa určite dostaneme, neuvidíme to, pretože ja som normálne nadobudol pocit, že on je vyplodomelé inteligencie keď to začal rozprávať, ale presne, presne to je jeden z tých dôvodov, prečo by som sa tomu, čo sa vlastne udialo toho, to bolo 4. 6. Uh, venoval z viacerých úlov pohľadu. V prvom rade by som sa teda na to pozrel tými očami uh, ústavného zákona a článku 95 odsek 1 a 2, ktorý som ukazoval aj tuto divákom na našej facebookovej stránke a ja ho aj teda prečítam, aby bolo jasné, že čo prezident Slovenskej republiky uh, môže s petíciou na vyvolanie referenda spraviť? Môžem predtým jednu poznámku. Jasné, ja som preto na začiatku svojho vstupu úvodného povedal, že vyjadrujeme sa v tejto chvíli len k oficiálnym argumentom prezidenta, ktoré sú v jeho písomnom rozhodnutí, ktoré podpísal. A už keď ste s tým začali, poviem tú poznámku. Jasné. V písomnom rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky nie je ani jedno veto, v jedným slovom spochybnený akt podpisov. Ani jeden to petičný harok, ani jeden podpis nie je spochybený prezidentom v jeho oficiálnom písomnom rozhodnutí. Dobre. Preto som povedal, že my ako hnutie reagujeme len na oficiálne písomné stranínsko prezidenta a všetko ostatné sú domnenky, dezinformácie a k tomu ešte prídeme, čo za tým všetko jednoducho vidíme. Dobre, dobre lebo ja poviem len tú otázku, tu si skúste zapometať, hm. aby som ne... lebo, lebo novinári práve viadne náražali skôr nie na tú, na tú mm -hmm. prvú časť, čo teraz Palino bude hovoriť, ale na, na tú druhú. Vieš? Ja, ja k tomu poviem. Ja hej, tomu, hej, poviem ale prečo dobré, to tomu sa určite dostaneme. Hej, no, mm -hmm. Prečítajme teda pre posluchačov a pre divákov <kýk> ten článok 95 ústavy Slovenskej republiky v odseku 1 a 2. Takže začnem ocekom 1. Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to peticiou požiada aspoň 350 tisíc občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície občanov, alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Takže oceku 1 ústavy Slovenskej republiky, teda v článku 95 sa píše to, že prezident Peter Pellegrini môže by len vyhlásiť referendum, pokiaľ teda je mu doručená petícia s tými 350 tisíc a viac podpismi alebo na, na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Nikde tam nie je napísané, že ho posudzuje, dá ho posúdiť svojim nejakým poradcom, odborníkom, že to má robiť prezidentská kancelária alebo nejaký jeho zamestnanec. A v odseku 2, 2 sa píše toto. Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície, občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa OCEKU 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom ak prezident Slovenskej republiky podá na ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom od podania návrhu prezidenta Slovenskej republiky do nádobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu Slovenskej republiky lehota podľa oceku 1 neplyne. To znamená, že keby sa mu... Nepáčila, teda, alebo nepozdávala e, formulácia tej referendovej otázky, tak môže, či už to teda ide o, o petíciu alebo o návrh Národnej rady Slovenskej republiky, môže pre tej prezident Slovenskej republiky posunúť, e, e, posúdiť ústavnému súdu teda tu relevantnosť alebo tú ústavnosť tej otázky. To sa však nestalo. A pokiaľ by teda spravil to, že by to posunul na ten ústavný súd, tak tých 30 dní, o ktorých hovorí odsek 1, by neplynulo počas tej doby posudzovania ústavným súdom. On má na to tiež samozrejme vyhradený čas nejakú lehotu. <kýk> Lenže toto sa neudialo. Takže to, čo sme v podstate videli v tom, v tom priamom prenose na tej tlačovej konferencii, bol ďalší precedens. Prvý precedens spravila bývalá prezidentka Čaputová. Myslím si, že aj Kiska dával na ústavný súd posúdiť nejakú mm. petizúto. Nie som si istý, ale... Mám taký dojem teda, že predchádzajúci prezidenti v podstate spravili ten precedent, že, že dali posúdiť ústavnosť tých, tých referentových otázok. A toto je ďalšia nástavba, ako keby, že tu sa dostávame, tu sa dostávame od kandidáta mieru, od toho kto má byť teda prezidentom všetkých Slovákov a slovenských občanov, k, k niečomu nevýdanému, pretože Peter Pellegrini, jeho kancelária administratíva si uzurpovala v podstate uh, ústavný súd, alebo pra, kompetencie ústavného súdu, čo je nevýdané doteraz. A to, čo bolo odprezentované, tie ďalšie body, ktoré si môžeme jednotlivo potom prechádzať na tej tlačovej konferencii, to sú názory koho? To sú analýzy koho? Robil ich Peter Pelegrini ako osoba, robil ich Peter Pellegrini ako prezident, robil ich nejaký prezidentov poradca jeho kancelária, pretože ani jeden z tých, o ktorých hovoríme, nemá tú právomoc posudzovať a vyvodzovať z, z, jeho, z jeho analýz v podstate, či to je v súlade z ústavu, alebo nie. A toto sa presne udialo. Preto súhlasím s tým, čo hovorí Robert Švec, že toto, proste, toto je niečo nevýdané, to sa nemalo stať a my sa dostávame z demokracie do nejakej názorokracie, alebo ja neviem, ak to nie je názorokracia, tak potom je to dojmokracia. Páda mňa, mňa, mňa, mňa sa veľmi veľa ľudí pýta, či to prezident myslel vážne, keď povedal, že výraz Slovenská republika je v tej otázke neuchopiteľný. že to je to nejaké... som presne sa chcel teraz to opýtať. Je, to, sú, to je, je neuveriteľné, že prezident štátu, prezident Slovenskej republiky niečo takéto vyhlási. A viac takýchto excesov tam nielen. právnych no. bolo, ale aj morálnych v súvislosti s tou záverečnou časťou toho jeho príhodu. Tam, tam on hovoril 10... o nevykonateľnosti. A to áno, áno, áno. Áno. som sa tiež tak akože trošku... Je, lebo... on, je akože, on tvrdí, že by to malo byť jednoznačné, pretože keď, keby referendum bolo u, právoplatné, že by teda uh, sa ho zúčastnilo 50% plus jeden volič, oprávnený volič, tak, uh, že tá otázka musí byť jednoznačná, aby bola jednoznačne vykonateľná, ale to je nezmysel. My sme čítali, aj som, aj som upozorňoval na článok uh, v štandarte, uh, kde uh, profesor práva na Ustavná. ústavného práva uh, Tomáš Lalík uh, urobil naozaj obsiahľú analýzu no, našej referendovej otázky a ktorý jasne vysvetľuje na, na daných príkladov, že to nie je protiústavné a je to vykonateľné. Takže všetko to, čo zaznelo a čo my, čo zústvo Petra Pelegríneho, ktorý je dnes prezidentom Slovenskej republiky, ale predvčerom bol premiérom Slovenskej republiky, dokonca bol ešte aj predsedom parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky. Počuť, že on nevie, čo je Slovenská republika, je tragikonická. že to vágný pojem, niečo v tom zmysle povedal. Ale si, že Slovensko si myslel. Počkaj, ale vieš, čo je na tom najsmutnejšie, chlapi? Že on... on... Počas tej tlačovej konferencie, ešte predtým, keď sa začal venovať v samotnej otázke, keď začal rozoberať tú otázku vlastne na tie tri, tri časti, ktoré nejakým spôsobom on považuje za neuchopiteľné, hej, tak on hovorí, že Slovenská republika zvažuje dopady sankcií na náš na obchod, na našu ekonomiku. Neustále, takto tam hovorí. Neustále, o, hej. áno. A, a, a, a tam. A on povedal, že pre... on povedal Pelegrini, že sankcie nám neškodia. V, tom, v tomto zmysle. Aj. On a, ako ne... naznačoval to. Naznačoval to, to, pod, to pod, potrahovo. Potrahovo. Dobre, môžem mať otázku potom? Ja sa trošku, ako keby som sa posunul v čase, však parlament túto otázku schváloval to nedávno. Jednu z, z tých otázok. A to mi prišlo smiešno, a lebo hej. tá prešla. To bolo na druhý deň. A ono to áno, všetko áno. so všetkým súvisia a to súvisia a s tým podpismi hej. a k tomu prídeme. No? Asi. Ale ešte chcem jednu poznámku podeda, aby posluchačky, posluchači mali, mali v tom jasnú, teda, alebo nie, že jasnú, aby mali presnú informáciu. Profesor ústavného práva, doktor Lalík je, je právnik, ktorý s nami nijako nespolupracoval a nespolupracuje. Tak. Aby si niektorí myslel, že to je náš právnik, ale opakujem to, čo stále hovorí v médiách. My si za tú otázkou stojíme. My nie sme mentálne postihnutí. Ani padnutý na hlavu, a nešli by sme do takejto. Uh, ale iniciatívy. A my sme vedeli, čo tá iniciatíva spustí. Hej? A spustil veľmi veľké veci, nielen na Slovensku aj vo svete. K tomu tiež ešte prídeme asi v diskusii. Čiže my, my by sme nemotali občanov Slovenskej republiky s niečím, čo by sme nemali správa ľava podchytené a povedané kapacitami v, v odbore e, právo, že je to v poriadku. Aj keď pravda, že 10 právnikov, 20 názorov, ako sa hovorí, ale ten paragraf alebo to právo je preto také domotané, že dá sa z toho sem tam vytiahnuť to, čo kto chce, ale jednoducho opakujem za nás, ako za organizátorov peticie, my by sme nešli do niečoho, čo nie je právne podchytené, čiže my si za to otázkou stať budeme a podľa toho, čo prezident Pellegrini prezentoval na tej tlačovke, tak potom tá otázka by musela byť asi na tak 96 až tvoriek, aby bola zrozumiteľná. Ale to sa jednoducho nedá takto. No Nie, potom aj, potom aj ešte, pardon, ešte jedna poznámka, potom aj, keď sa mi to pritiahnuť za uši, potom aj referendum o vstupe Slovenska do EÚ nemalo prebehnúť podľa týchto kritérií. Lebo aj tá otázka je, bola, bola podľa Pelegriniho divná z jeho uhlu pohľadu právneho a, a to, čo občania v tom referende odsúhlasili, bolo podľa Pelegriniho nevykonateľné No ja musím ešte povedať, že ako ono to spustilo, tú lavinu, tak som... Ešte to nekončí. To, to ešte nie? Je veľmi živá, nie? To ešte... Lebo to... kopec ľudí na to reagovalo. Čukali si na čelo, keď to tak slušne poviem. A ja som to aj vďaka tomu zachytil. A to bola náhoda, že som prepínal si programy, lebo som vedel, že má dať nejaké vyhlásenie, ale som si nevedel spomenúť, že, že to bude práve toto. To, to, Presne nás som chytil začiatok a v nemom úžase som teda sledoval, že čo z neho vypadne. No vypadlo. Nebola to duhová vlajka, ale bolo to toto. A ja teda, ja teda musím povedať, že, že ja som ostal ako obarený a okamžite sa spustila lavina diskutujúcich pod jednotlými webmi a teda až na pár teda jedincov, ktorí mu uh, držali palce. Mimochodom, myslím, že nie, niekto z Progresivného Slovenska reagoval na toto a tiež si akože ťukal trochu na čelo, že toto vyhlásenie je síce akože to, hej, aby to oni za, zaobalili, že my sme akože hrdí, že to takto povedal, ale a už to išlo, že jednoducho tiež s tým neboli moc spokojní, lebo... Sa v priebehu tých 12 minút, čo trvala ano. tá tlačová konferencia, stál z z bývalého Smeráka v podstate veľkým miláčikom všetkých tých, profesie, ktorí, protávka, ktorí, protál, ktorí proste stávali pred tou teplárňou. No ono, veľa tých diskusujúcich už aj prirovnali celý, celú stranu hlas v podstate, aj jeho hlavne, teda, že sa, ako si sa preorientoval smerom, smerom k progresívcom, čo teda asi moc nie je dobré možno, ale naozaj, že keď ideme do politiky ja dávam, a dávam teda na ten post prezidenta a hlásam, že, teda, že ja budem prezidentom všetkých presne, ako to byla Čaputová a podobne, Kíska, tak... Ak to teda naozaj bolo tak prezentované, že, že tá otázka, alebo respektíve ten zákon je napísaný v tej ústave, tak ako je som napísaný, som do Hej, bodky. tak jednoducho mu neostávalo dobre, som s ním nespokojený, mám výhrady, tak to dám preštudovať, však ako na to mám právo, ale nebudem hneď hovoriť to, že teda je to nevykonateľné, paradoxne teda ty hovoríš druhý deň, nesadá, že to bolo trošku... D d druhý, deň, druhý deň v národnej Rade sa stalo vlastne to, za čo musíme obaja poďakovať ano. Andrejovi Dankovi to bola veľká vec, Slovenské národnej strany, že, že v podstate 67% v Národnej rade bolo schválené to, že sankcie uvalené na Rusku federáciu u nás poškodzujú. Takže presný opak toho, čo Peter Pellegrini pod Prahovo sa snažili akože nejakým spôsobom dostať. No ale aj na tom sa strhla lavína, že vlastne novinári riešili to, no však ale veď progresívci a taká tá opozícia, že povyťahovali karty, niečo také tam my bolo. Jedna sa A jedna sa zabudla a že vďaka tomu tomu to prešlo. Ja s súhlasím s Dankom, keď povedal, že a s tým súhlasím, to bola Božia duka. To bola. To bola to pán Boh sa nemohol deň predtým pozerať na to, čo Pelegrin stváral. Tak deň na to, toho 5. pán Boh zmanažoval takúto vec. Karma neskutočne zafungovala a my sme sedeli. Počkaj, počkaj, počkaj. Ale ešte to musí podpísať, nie? Kto? Uznesenie toho... nie je za. Uznesenie to je, nie, nie je, je, nie, nie je A my sme sedeli na, v Národnej rade na balkóne, my boli sme súčasťou toho hlasovania a, a, a bol, bol to úžasný pocit, keď, to, keď tá obrazovka nebola červená, že to neprešlo, je, že to prešlo. Je, je. Uh, no bol to super pocit a tá karma úplne zafungovala. A potom sa spustilo všetko to s tými podpismi. Preto hovorím, že to všetko so všetkým súvisí a k tomu ešte prídeme. Ale ešte chcem povedať, že rozhodnutie Pellegrino nebolo právne, ale politické. Ej. Bol tam obrovský tlak z EÚ, z Bruselu. Uvedome si všetci, že ak by takéto referendum, aj keby, že nie je platné, ale aby sa, že by sa uskutočnilo v štáte, v EÚ, to je bol taký precedens, že to, to jednoducho tie elity bruselské nemohli dovoliť. Preto, že dokonca sa prikladneme k tej myšlienke, že Pelegrini bol taký pokakaný, že to aj neposol na ústavný súd, lebo sa bál, že ústavný súd by povedal, že je to v poriadku, a to referendum musel vyhlásiť. Tak radšej na seba prevzial tú zodpovednosť vôdzovka, že to aj neposul na ústavný súd a rovno to zarezal v zárodku. Ale, ako povedal kolega Slota, sme iba na začiatku a Toto neskončí tak ľahko a ak si prezident myslí a liberáli na čele s ním, že niečo zmietli, zostalo sa na veľkom omile. a chystajú sa také kroky, že ak všetko ide tak, ako má, tak táto kauza bude žiť celú úhorkovú sezónu, možno až konca tohto dokladu. Užimujeme všetko preto, aby Pelegrin to referendum musel vyhlásiť. U som sa zlakol, že dovolí. <laughs> no, no, no, nie, no lebo je to... Ako, to že... Brúze, ako je to pôjde. Je. Je. No. Ja som počul, že, že je to zažehnané, to... takže... No, tie Uvidíme, uvidíme, uvidíme, ale to referendum, teda hovorím, budeme všetko, preto všetky právne kroky, aby to referendum musel vyhlásiť. No dobre. Lebo ešte, ešte dôležité poznám kopeť právna, v ústave je napísané, o čom referendum nemôže byť. Základné slobody a práva, štátny rozpočet dania a odvody, bodka. Mm, že, že tak my, my, my, ale... tu, my tu nemáme tu tento bod a ešte nie, niekto hovorí, ale že v ústave napísané, že o, referen, o rozhodnutí, čo sa týka referenda, sa môže Pelegriny odvolávať na zákon, lebo tam je to napísané, ale v ústave je napísané, že zákon upraví výkon referenda. To je všetko. Čiže nie je tam napísané, že zákon, um, zákon, nejaký umožní prezidentovi a iné rozhodnutia ako v článku 95 odsek 1-2. A, a to. to každému odporúčam, to sú dve minúty prečítať v ústave a každý, hovorím, každý, kto má základnú školu a vie čítať, pochopí, že Pelegrini urobil obrovský prešlob, obrovský prúsad by som. On urobil kvôli tomu hlavne, lebo je to, toto je nástroj pre občanov Slovenskej republiky, ako cez priamu demokraciu ovplyvňovať v podstate politické smerovania, či už dovnútra, alebo do, do zahraničia. A slovenská verejnosť, Slováci, slovenskí občania užší výber, ktor, ktorý ti vyhovujú, nie sú predsa ústavní legislatívci. Keď sa, a na to nadviažujem v podstate, aby sme sa dostali k nejakému tomu postupnému rozoberaniu toho, čo sa vlastne rozprávalo na tej tlačovej konferencii, uh, keď sa teda robilo referendum o vstupe do Európskej únie, tak sa predsa v tej otázke nerozpisovalo, že akým spôsobom budú štátne úrady štátne orgány vstupovať a preberať legislatívu. Proste. Tam sa otázka bola, ste, za, ste nechceš, za vstup ne? do Európskej únie? Tam sa nemuselo riešiť to, čo chcel Peter Pellegrini v podstate ako keby od petičného výboru pri tejto peticii. Prečo by to malo byť rozpísané detailne. Prečo by to malo byť rozpísané tak, že a colníci nebudú uh, teda požadovať tie a tie veci napríklad na to dovážané železo? A čo sa týka tejto sankcie, štátne orgány, no, to, to je nezmysel. Proste nie sme legislatívci. My nemusíme nadiktovať štátnym orgánom, štátu Slovenskej republike, pán prezident, to, ako má vykonávať tú vôľu ľudu. Oni to totižto, tí zástupcovia toho ľudu majú robiť čo najlepšie, najdôslednejšie, tak ako im teda hovorí tá ich morálka. A, a, no, do, no. a môžem doplniť, a naviažem aj na to, čo povedal kolega Slota, to referendum o EU, o EU ktoré teda bolo údajne platné, a dajme tomu, a vstúpili sme do EÚ. a to občania, ktorí schválili a rozhodli, že Slovensko bude v EÚ prijali legislatívne kroky, ako Slovenská republika bude vykonávať ten vstup do EÚ? To všetko bolo pripravené, samozrejme. Ano, no čiže to je, presne, to je presne konkrétny príklad toho, že aj toto prezidentové uh, argumentarium stojí na vode. Dobre, teraz. On mal nejaké argumenty, predpokladám, že vy už ich máte písomné. Mm. Či ešte nie? Máte, hej. Skúsme, uh, lebo... Hrozné, ty si Palinov naznačil to, že odmala asi výhrady k jednotlivým otázkam. Môžeš nejakým Nie, tak? On, mal, on, on, tú otázku, on tú otázku rozdelil v podstate na tri časti. Nevie zadefinovať, čo je Slovenská republika. Čo je veľmi zvláštne. To sme si tu už rozobrali. Mm -hmm. Slovenská republika sú jednoznačne štátne orgány. V kontexte tej otázky. Slovenská republika nebude uplatňovať. Hej? Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala. No tak ja neviem, kdo, kdo teda uplatňuje tie sankcie. uplatňuje ich tým, Mišo? Uplatňuje ich, ja neviem, upratovačka na onv -ke, niekde na nejakej pumpe? Alebo ich uplatňujú štátne orgány a štátne úrady? Jako napríklad tie keďže, no, keďže Slovensko je štátny aparát, tak v podstate úrady No tak, samozrejme, že sú štátne orgány, hej. Potom, potom hovoril v ďalšej časti, teda hovoril, že, že to isté platí pre to Ruská federácia, hej. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii. A tam sa zase chytil toho, hej, rene voči Ruskej federácii. <laughs> On nevie, čo je Ruská federácia. On nevie, on nevie dnes akože poveriť nejaký štátny orgán, vytvoriť. Teraz je to veľmi moderné, však máme nové ministerstvo. Ďalšie. Nevie vytvoriť nejaký orgán, ktorý by teda uh, zhodnotil, že ktoré sankcie nás, Slovensku republiku, všetkých, ako sme, náš domov poškodzujú. A on nevie teda povedať, že čo je Ruská federácia v kontexte tej otázky. No určite to nie je nejaký Ivan z Kamčatky. Hej. Určite to nie je, ja neviem, alebo z Jekaterimburgo. Ona si chcel vedieť, že iba že Rusko, lebo on chápe iba Rusko asi. Tak, tak to teraz vnímame. Ja. ono aj v tej, na tej tlačovej konferenci spomenulo uh, rúsku, uh, agresiu Ruskej federácie. No tiež predpokladám, že keď rozpráva ten, Ruskej federácii, tak ten vie, kandidát aj... mieru, keď rozpráva aj, aj. o agresii Ruskej federácie, tak tiež nerozpráva znovu o nejakom e, Alexejovi, ja neviem, odkiaľ do Soči ktorý je agresívny proti Ukrajine alebo voči Ukrajine. Takže hm. to je nezmysel. To, čo rozprával na tej tlačovej konferencii, sám sebe v podstate e, robil veľkú potrebu do, do úst a samozrejme, samozrejme že to neskončilo len pritom, pretože v tom odôvodnení, ktoré sme dostali tá písomne, ste dostali písomne mm. znovu opäť spomínal agresiu Ruskej federácie čo, federácii, čo ja vôbec nerozumiem, že prečo tak spravil pretože tá referendová otázka s agresiou Ruskej nie, federácie nemá si... nič spoločné nie. dokonca nemá nič spoločné s Ruskou federáciou. Prečne. Ide o naše záujmy, hej. o našu ekonomiku, o, naš, o naše národno-štátne záujmy. To je také veľmi často používané slovo aj dnešnou koalíciou, aj opozíciou. Takže e, tam je otázka, že či tam, nejde, ne, či, tam, či tam ide len o tú dojmokraciu, alebo o, alebo, ako som to povedal, názorokraciu alebo či tam náhodou nejde aj o nejakú ideológiu, s ktorou sa Peter Pellegrini ako kandidát, údajný kandidát mieru stotožňuje. Pretože to, že v odôvodnení spomína nesúvejúcu nesuvejú, vec rúskú agresiu, proste tomu nápoveda, že áno. A tá tretia časť bola uh, vlastne začiarkou, Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré poškodzujú slovenských občanov, živnostníkov a podnikateľov. Takže uh, uh, on vlastne nevie, nevie povedať, že ako nás poškodzujú a či vôbec nás poškodzujú. Či nás vôbec poškodzujú, podľa toho, čo tam zaznelo. A takisto uh, nevie nevie, že kto by to vyhodnotil. No a tam vlastne sa dostávame k tomu, že tam mala smerovať celé, celé to referéndum, že pokiaľ by bolo úspešné, tak Slovenská republika, a teda tí, ktorí majú tú výkonu moc v rukách, mali vytvoriť ten tím, poveriť nejaký štátny orgán s tým, aby, aby vytvorili nejaký spôsob, nejaký vzorec na výpočet toho, čo nás najviac poškodzuje, ako nás poškodzuje, a teda, že čo nejdeme uplatňovať, pretože my chceme profitovať v podstate ako štát zo všetkého, čo sa len dá. No a ja by som sa len dotkol jednou poznámkou, myšlienkou k tomu, čo už nie je v tom písomnom rozhodnutí prezidenta, ale čo odzniela na tej tlačovke a to je tá umelá inteligencia. No tak mne skoro spádla sánka, že na stôl, ale úplne, že do trénu. Podľa mňa je absolútny a to by si mali všimnúť orgány čin, činné v trestnom konaní ak prezident štátu v priamom prenose nabáda občanov svojho štátu, ako porušovať zákon a falšovať podpisy pod petície. Lebo to presne urobil Pellegrini. On v priamom prenose povedal občanom, používajte umelú inteligenciu, lebo takto sa dajú falšovať podpisy pod akúkoľvek petíciu. A na toto by sa mali pozrieť orgány činné v trestnom konaní a konať. Toto je úplne škandalózne. To je ešte, ešte, ešte viac škandalózne, ako to právne rozhodnutie prezidenta zmariť a za referendum. To je len jedna poznámka k tomu, odo mňa. No, uh, myslím si, že každému, kto, kto naozaj trošku rozmýšľa analyticky, je jasné, že toto referendum, tá petícia samotná, už to, že sme sa blížili k, teda k tým skoro 400 tisíc podpisom, uh, vzbudilo veľký záujem vo svete. V Európskej únii jednoznačne a nie je jedna tajná služba. Nie je jedna tajná služba žiadného štátu Európskej únie, ktorá by proste sa takéto veľkej veci nevenovala. Preto, preto by som teda nadviazal na, na, na, na to, čo rozprávame <kým> a povedal, že ono to v podstate javí ešte e, známky spravodajskej hry a okrem iného vždy treba hľadať za, za tým, čo sa deje v politike a aj kto z toho nejakým spôsobom profituje. A ja by som sa teda najprv venoval tomu, tom, tej spravodajskej hre, pretože ono, už keď sa, teda, sme sa blížili k tým 400 tisíc podpisom a boli sme cez 350 tisíc, tak vtedy sa Merts oficiálne na začal vyhražať Slovenskej republike, že pokiaľ teda sa budeme naďalej od... zase, hej, celej Slovenskej republike, mm. neviem, či myslel teda tie upratovačky, predavačky, tak ako Peter Pellegrini. A voči tomu sa Pellegrini nevyhradia. Hey, hej, hej, hej. hej, vtedy presne vedel. vtedy presne ako to je myslené. Uh, uh, že teda Európska únia navrhne, že Nem Nemecko navrhne cez Merca, aby boli zastavené eurofondy smerujúce do, do, do, na Slovensko. ku nám domov. Na túto výhrášku nikto v podstate nereagoval ani Robert Fico, ani Peter Pellegrini všetci len pekne uh, sklopili hlavu z, z, zaklapili uši a áno, Robert Fico síce štekol ale v podstate nič také sa neudialo pretože za normálnych okolnosti mal nejakým spôsobom zareagovať recipročne, pokiaľ teda budú zastavené Slovenskej republike tie eurofondy, tie peniaze, ktoré nám jednoznačne patria, pretože my prispievame do toho rozpočtu tak my zastavíme tok elektriny smerujúci to, do Nemeckej republiky, ktorá, ktorá, proste, ktorá potrebuje vykrývať ich na nápeťa. Toto mala byť recipročná, recipročná odpoveď našeho premiéra, ktorý, ktorý má byť suverénny. Ja si to viem predstaviť, prečo by som si to nevedel predstaviť? Kebyže je pavo Slota predsedom slovenskej vlády, tak sa to stane. To si viem predstaviť. <laughs> Ja si nie, nie, že lebo... by ste to so spravili. aj my. <laughs> ako, ako za normálnych okolností každý normálne zmýšľajúci, však jasnačka, že si chce brániť to svoje. To je úplne normálne. Preto, vedem, Preto... že si to viem predstaviť, len tam musí byť človek, ktorý má uh... gule politické. No, a... lebo, lebo tie výhražky, to vieme, však to takisto sme to rozoberali, myslím, nejako, alebo aj ľudia, aj novinári to jednoducho nejakým spôsobom riešili, ale mne príde paradoxné to, že naozaj, ak je toto všetko podané aj v tom písomnom rozhod, rozhodnutí. Ty ešte síce povie asi ďalej nejaké veci, ale že č, č, č, už sme to teda počuli tie, tie vaše, alebo ja som to počul teda tie vaše reakcie, že čo teda, ako to vnímate vy, určite aj veľa ľudí, to som si čítal zase na diskusiách, čo ďalej, lebo to, viem, že toto bude asi, že či idete bojovať ďalej, lebo on dal precedens, ktorý z môjho pohľadu, teraz to si myslím ja osobne, že treba na nejako reagovať. No, treba, na treba na neho reagovať, lebo to, čo spravil, je v podstate prekročenie jeho kompetencií. On ako kvázi úradník môže robiť len to, čo mu zákon prikazuje. Hmm. Čo mu zákon, v podstate, čo je v zákone napísané, ako jeho kompetencia. Ty ako súkromná osoba môžeš robiť to, čo ti zákon nezakazuje. To sú dve rozdielne veci. On musí robiť to, čo mu zákon káže. Mm -hmm. Tak, ako hovorím, ty môžeš robiť to, čo ti zákon nezakazuje. A to je, vieš, uh, máš vodicky, išli sme cez skrižovatky so semaforom, keby som si ja začal vykladať uh, v podstate semafor, tak, ako on si vyložil tú jeho kompetenciu, tak ja by som mohol ísť na červenú. A nikto by ma za to nemohol trestať, lebo môj názor je, že som neprekročil. Mm -hmm. Svoju, svoje možnosti, hej, ktoré mám, tie predpisy, ktoré sú v podstate čierne na bylom. Lebo on má napísané čierne na bylom, čo môže a čo musí a čo nemôže, hej. Teda, to, čo nemôže, tam není napísané. Iba lebo to, čo môže, ja viem, alebo si... mne napadá otázka, teda, že či môže byť nejakým spôsobom aj postihovaný za toto. toto je... Postih, myslím si, že je vylúčený, ale to necháme asi na právnikov na môžstý týždeň sme teda s advokátom, s advokátom, ktorý... Už má, už, ak môžem teda tak už má podklady advokátska kancelária tu našu predstavu o tom, ako, čo by sme chceli mať v ústavnej stiažnosti, no, pretože jedna vec, čo my chceme mať, ako laici, nie právnici, ale právnik advokát to dá do tej, do tej odbornej právnej roviny, spíše tú ústavnú stiažnosť, tá ústavná stiažnosť, stiažnosť okrem iného, aj ústavná stiažnosť v na prezidenta Pelegriniho, a ja len pripomínam všetkým posluchačom a divákom a diváčkam, že toto nie je prvýkrát, čo Pelegrini má s nami nejaký problém. Minulý rok, keď boli prezidentské voľby, ma vyčerkol zo zoznamu kandidátov na prezidenta. Tiež údane kvôli podpisom a najvyšší správny súd nám dal za pravdu. Povedal, že Šved slovenské hnutie obrody majú pravdu a Pelegrini potúšuje zákon. Takže Ale nič sa ne, nestalo. Vrátil ma naspäť, do, musel ma vrátiť naspäť do hry, lenže už tam dva týždne, tri tý týždne, tým, že som nebol v prieskumoch, že už média informovali, že Švedský kandidát nebude, tak mi veľmi, veľmi ublížil. Aj. Hm. Potom som stial prezidentskú kandidátu v prospech pána Harabina, aby sa korčok nestal prezidentom, čiže nakoniec to aspoň takto vyšlo, aj, aj kvôli tomu, aby sa nerozdielovali pro slovenské sily. Ale už vtedy, vtedy mal Pelegrini s nami nejaký problém a opakujem, najvyšší správny súd nám dal za pravdu. Čiže ja pevne vedím, že aj ústavný súd v tomto prípade nám dá za a v tom prípade bude mať prezidenta, ktorý za pracovnú metódu používa permanentné porušovanie zákonov. Pretože opäť zdôrazňujem, ak Pelegrini hovorí o slušnosti zákonnosti a hlase ľudu a podobných vecí, tá informácia len tak nenápadne prebehla médiami, ale veď Pelegrini dostal pokutu 10 tisíc eur za to, že porušil volebný zákon v týchto prezidentských voľbách. A Pelegrini bez toho, aby sa odvolal v tichosti pokutu, zaplatil hmm. v súvislosti s financovaním jeho volebnej kampane. To naozaj si nájdete cez vyhľadávače, to len tak, tak, tak, len tak prebehlo, aby sa nepovedalo, ale nejaká diskusia hmm. o tom nebola. Čiže my máme prezidenta, kde sú vážne pochybnosti a v podstate tým, no, no, že sa voči pokute neodvolal, zaplatil, priznal, hej, že trochu... sa stal prezidentom, nie v súlade so zákonom. A to tak, je obrovský problém. Takto ono to fungovalo aj trochu tak, že, že mal svojich, nazvime to, ľudí, ktorí jednoducho vybavili nejaké veci v tých médiách, aby sa o ňom nehovorilo v škare. Áno, no, jasne, len hovorím to, kto chce si to vie vyhľadať. A toto je, toto je konkrétny príklad toho, že naozaj sú pochybnosti a ešte aj iné pochybnosti, čo napadali ešte, keď predsedom Národnej Rady, že v podstate sám sebe mm. si ako predseda Národnej rady podpísal listinu, že môže kandidovať na prezidenta. To napadol aj doktor Pelegrini. Viem, to že áno, to riešili viacery, viacerí. Viacerí ja, to, to riešili, bolo tam aj podanie na súdy a podobne. Čiže sú tu vážne pochybnosti, že súčasný prezident Pellegrini je protiprávne prezidentom Slovenskej republiky, lebo boli porušené zákony. Hovorím, nehovorím, že to tak je, ale hovorím, že sú tu tie pochybnosti. Mm. Takže my tu naozaj máme človeka, ktorý ako pracovnú metódu používa permanentné porušovanie zákonov Slovenskej republiky. A ja si vyprosím, aby takýto človek narážal na moju maličkosť alebo na slovenské hnutie obredu, že my nie sme slušní, možno, že konáme v rozpore so zákonom od takéhoto človeka. To si naozaj vyprosujem. Ja mám ešte jednu otázku, lebo obaja máte určite okruh známych. Čo na to oni hovorili? Povedzme takí tí bežní ľudia, hej, že ktorí povedzme aj to podpísali, teda tú petíciu Uh, aké boli ich reakcie? To by ma naozaj zaujímalo, že či povedzme také, že povedzme, máli rukou a dobre, no tak stalo sa, alebo boli dosť nasredení. Tak akože takí tí bežní známy nesú relevantní, nerelevantní no, sú nie. nie tí... pra ktorí sa pod príspevkami venované práve tej tlačovej konferencii a tomu, čo spravil Peter Pelegrini k tomu prekročení tej kompetencii, vyjadrujú tí, tí, tí Slováci, tí slovenskí občania, ktorí reálne podpisovali a chceli to referendum, lebo chceli cez priamu demokraciu ovplyvniť to, kam smerujeme. Tí sú relevantní a teda taká smršť kritiky, ktorá bola z, z, nejakým spôsobom znesená na hlavu štátu na, Sloven, na, na hlavu štátu Slovenskej republiky ktorá nikto nevie, čo je Slovenska republika <laughs> tak ako, že to som naozaj videl iba vtedy, keď Zuzana Čaputová spravila teda ten prvýkrát ten precedence a keď som hovoril o tom pardon, mám tu telefon <laughs> aha Chlobne, hovor. Aha, tak toto musím spraviť, pardon. Ospravdujem sa. A trošku som strátil niť. Kde sme to boli, keď to začalo zvoniť? No, to by... <laughs> nie, nie, nie. Hovoril si... Hovoril Natália, Natália prez... vybila si nám myšľadko hey, všetké toho. Tak aspoň pek, pek na žena, určite. Ale uh, hovoril si o, o tých precedencoch, vieš, že že občania reagujú Áno, Pre mňa je dôležité to, že ako reagujú občania Slovenskej republiky. A tí teda naozaj s veľkou kritikou prišli na, na, na to konanie Petra ktorý ktoré je nevýdané v podstate, lebo znovu zdôrazňuje. My sme od demokracie prišli k nejakej názorokracii. Že on má názor, že môže e, posudzovať on jeho kancelári, alebo ja neviem kto nejaký poradca a sa na ústavný súd. No nie, nemôže. Môže, hej. Ja keď, keď sledujem rôzne tlačovky, nielen tu na Slovensku, ale aj v Čechách, tak vieš čo mi napadlo? Že my dobiehame úplne s presnosťou Českú republiku, kde sa teraz dejú zvláštne veci. Hm. A hovorím si tiež, že, že tam si tiež urobili zo pravidel, zo zákonov a tak ďalej, vieme čo. Nechcem to tu takto expresívne hovoriť, ale my ich doháňame úplne mm. s presnosťou, ale bohužiaľ tam, tam bol premiér, teda tam je premiér a tu je prezident. To je už väčšia váha. Mm. No, <laughs> takže... A poďme, poďme teda k, tomu, k tej, k tej spravodajskej hre. že Radme mm. sa, sa späť. Môžem ešte jednu poznámku. Ja si jasné. ešte dôležitú vec, keď som hovoril o tom, že mám prezidenta, ktorý ako pracovnú metódu používa permanentné porušovanie zákonov Slovenskej republiky. Za tým si stojím. Ako ďalší dôkaz uvediem jednu vec. Na Slovensku existuje zákon. Kde je jasne napísané. Samosprávy, štátne orgány a tak ďalej. Hneď, ako majú podozrenie na spáchanie trestného činu, musia podať trestné oznámenie. Ak Pelegrini naznačoval, že nejaká umelá inteligencia sa zapojila do zberu podpisov, tak jeho psou povinnosťou bolo podať trestné oznámenie v tejto veci. Do dnešného dňa nevieme. Aspoň sme zmený informovaný, či, či tak urobil. Mhm. Ak to neurobí, tak Pelegrini poruší ďalší zákon Slovenskej republiky. A podotýkam, že tak neurobil v tej prvej kauze v prezidentských voľbách, kde tiež niečo naznačoval, ale trestné oznamenie nepodal, ako vtedy predseda Národnej rady. Čiže aj vtedy porušil zákon, lebo vtedy tiež naznačoval niečo o pravosti podpisov, že nie si je istý. Hej? Čiže... Aj toto by je ďalší dôkaz toho, že Pelekdyni sústavne porušuje zákony Slovenska. To znamená... Ak má, má pochybnosti nich trestné oznamenie, nemáme s tým žiadny problém. Lebo napadá mi ešte jedna otázka. To znamená, že vy, ak ste tam donesli uh, podpisové hárky, tie krabice, tak v podstate uh, úlohou kancelárie prezidenta vôbec nie je skúmať vlastne tie podpisy, riešiť ich a podobne. Tak to chápem Úlohou kancelárie prezidenta, alebo ako iného orgánu verejnej moci, ale ani organizátorov petície nie je skúmať právo s podpisov. Ja to poviem ako príklad. Ste so petičným stolíkom na námestí, príde nejaký újo s batohom a podpíše sa. Vy ho nepoznáte. Podpísal naozaj sám seba? Nepodpísal suseda? Vy nekontrolujete občianske no, práva. Vlastne. Ani nemôžeme, no. hej? Mhm. Čiže ten výkon petičného práva, ten zákon je takto postavený. Čiže aj tie podpisy pri stolíku, keď ideme do hrobky, my nevieme či teta alebo ujo, alebo teda aby som bol tak teda korektný a použila výrazy, normálne dáma alebo pán, podpísali samých seba. Nezatúčite, že ten páne podpísal suseda. Hej? Čiže tým chcem povedať, že ani organizatóri petície, ani orgány verejnej moci nie sú podľa zákona splnomocnené kontrolovať podpisy. My ako organizatóri petíci, aj e, kancel prezidenta Slovenskej republiky, v tejto chvíli, má jedinú povinnosť skontrolovať, či petičné hárky obsahujú všetky náležitosti. Meno priezvisko, bydlisko a podpis pri tejto petici. Žiadne iné údaje tam nemusia byť. Či sú kompletné tie údaje a či sú čitateľné. Ak áno, hárok sa očísluje, podpíše zástupca e, petičného výboru a ide sa na ďalší hárok. Čiže ani my sme podľa zákona neboli povinní kontrolovať právo s podpisov. My sme kontrolovali tak, ako to zákon káže, tú formálnu obsahovú náležitosť, čiže sú tam všetky údaje splnené. No, a, vy, potom... a vy nie ste hlavne ani žiadny grafológ. A aby ani to... grafológ, na to Ej. sú iné organite. No lebo v hlavci GDPR ešte... vy nemôžete ani, ani, ani a pýtať. Žená, ani, ano, to... A ďalšia to... vec, už keď chceme byť konšpirační, my sme odovzdali 5. mája škatule, krabice s podpismi. Prezidentská kancelária opäčiatkovala prezidatie týchto škatul a krabic. Čo sa potom za mesiac dialo s tými petičnými harkami v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky? Toto je konšpiračná otázka. No, a presie... prišlo, prišlo k nejakej zámene, prišlo k nejakej manipulácii s harkami. Kto dokáže, že áno alebo nie? Lebo keď my sme odozdali podpisové harky, e, pracovníci kancelárie neprechádzali škatulu zaš po škatuli. Oni len škatule prevzali, opočítali ich a povedali toľko to krabič, škatulu sme prevzali. Takže tu to vystáva veľa, veľmi veľa otázok, a ak liberáli na čele s Pelegrinim idú na ten tenký lát, že spochybňujú petičné hárky, nedávajú veľký pozor, aby sa im to nevrátilo ako bumerang. A takto plinulo v podstate, prichádzame k tej spravodajskej uh, hre, ktorá nie je vylúčená, pretože, ako som spomínal, uh, to, by, to by bola neuveriteľná atomová bomba, keby som mal teda použiť Matovičov Slovník, keby na Slovensku prebiehalo takéto referendum. Ani by nemuselo byť úspešné. Keby len prebiehalo, vedeli by, vedeli by sa to chytiť ďalšie štáty, vedeli by sa to chytiť Nemci cez AFD, vedeli by sa to chytiť všetci tí, ktorí vidia, že tie sankcie nás poškodzujú a mohli by začať robiť to isté v ich štátoch, tých členských štátoch Európskej únie. A tam by sa ten domček z tých karát, tomu bruselskému úradníckému systému mohol začať kudne rúcať. A to by bol veľký problém, pretože to, sú, to je hra, kde nedie o žiadne hrážky, tu sa hrá o multimiliardové biznisy. Hlavne keď sa teda budeme rozprávať o tom vojenskom priemysle. No a ako som spomenul, Merc bol jeden z tých najdôležitejších, ktorí sa hneď ozvali, hej. Pozor, pozor, my vás tu držíme za lebo môžeme zastaviť uh, eurofondy. Potom ale prišiel na Slovensko Zdechovský. Mm -hmm. Neskôr uh, prišla delegácia, ktorá tu išla posudzovať demokraciu na Slovensku, však uh, Milan Uhryk bol jej súčasťou. Takže to všetko, čo sa deje, nie je náhoda. A všetko to nasvedčuje tomu, že, že uh, by za tým mohol kľudne stať uh, ten deep state cez jeho globsek a, a podobné organizácie, pretože keď sa vrátime späť o niekoľko rokov, keď bol ešte Jaroslav náť. <kým> minister obrany, tak v podstate e, sa diali veľmi podobné veci, o ktorých rozprával Peter Pellegrini. Hej, a kto sa chytil tej e, o, očiernovacej kampane hneď ako prvý? No nech sa páči tuto divákom Jarko dáť. status z jeho Facebooku my zbierame podpisy za referendum o predčasných voľbách poctivo on s neomezeným rozpočtom on bývalý minister on ktorého ďalším členom strany je bývalý premiér Slovenskej republiky on uh, uh, má nejaký problém zaplatiť si ľudí ktorí budú zbierať podpisy za neho on ktorý klamal o s 300 on, ktorý klamal o patriotoch. On, ktorý klamal o MiG-29-ach. Počkaj, počkaj. On. Aby sme, aby sme ešte upresnili. E, za čo to zbiera podpisy? Skús to ešte raz opakovať? Zbiera podpisy za predčasné parlamentné voľby, ktoré spochybňoval. No, toto som, sa, presne, toto som naražil. Pretože no. on, no. jeho ústavné právo je sedieť na stoličke poslanca Slovenskej národnej rady 4 roky tak on na toto zrazu zabudol, už to vôbec neplatí, Štyri roky sa skrátiť dajú a on zbiera podpisy na to, aby teda úprava vyvolala. Vyvo no. Jasné, vyvolá predčasný parlament. Toto lobe. inak viacerí, ak si pamätáte, lebo s ním myslím, že tam stáli, mal tomu, tuším aj tlačovku, nie, mám taký pocit, keď to začínalo a tiež s nimi stáli nejakí jeho súkmeňovci z minulej tej vlády. A takisto som si hovoril, že akože skleroza aj tu funguje veľmi dobre, lebo peňažky sú peňažky pravdepodobne. Preto mi to teraz tak akože zasa vyrazilo poistky, že, že niektorí tvrdia za onoho režimu, to nazvime, že je všetko v poriadku a my sme tí najčiščí, ale keď sa to otočí celé, mm. tak zrazu každý, každý rípe, No bohu, ako to dopadne tam vyššie. Ešte, hej. ešte jednu poznámku. Neviem, či ste ešte chceli k tomu. Ne? Je, jed, to jednu, poz, jednu poznámku, aby sme troška sa aj upokojili v našom štáte. Na papíri sme právny štát, členský štát EU. Ja chcem každého upozorniť aby vážil slova, pretože o tom, či bolo niečo niekým falšovaný, môže rozhodnúť iba súd. Nie zamestnanec nejakej kancelárie, ani prezident štátu, dokonca ani policajt, ani prokurátor. Oni nedozhodujú o tom, či bolo niečo niekým falšované. O tom môže rozhodiť iba súd. Čiže ak niekto chce využívať v boji e, to argumentárium prezidenta o umelej inteligencii, tak váži slova. Lebo, Tomu odporúčam. Áno, bola spomenutá tá formulka právny štát. Ja som dokonca, neviem, kde som to zachytil, že tým, že by sa vypísalo referendum, tak by ako to zaniklo, ten právny štát, lebo by sa porušilo vlastne ako keby celok Európskej únie. To som niekde čítal, neviem, ne, či zase na českom webe, kde sa veľmi radí dávajú priestor tým európskym poslancom a podobne. Čo na to tiež hovoríte? Toto? Ešte jednu poznámku, som je zabudol, k tomu Pelegrinimu. Ja som napríklad, keď ste sa pýtali, že ako reagujú ľudia v našom okolí, tak ja som zachytil aj takú, takú podpichovačnú otázku alebo konštatovanie, že opýtajte sa Pelegríny, ako sa jemu podarilo za pár dní vyzberať niekoľko desiatok tisíc podpisov na registráciu strany Hlas SD, keď už hovorí o tej umelej inteligencii. Či to nie je náhodou o tom, že podľa seba súdim teba. Aj to bola jedna z reakcií ľudí okolo mňa. Uh -huh. A veľmi trefná by som povedal. Myš samotné referendum je priami nástroj alebo nástroj priamej demokracie, tak aký koniec právneho štátu? Ja to viem. Ja, ako, ja to tak vnímam. Ale vieš, tie reakcie... Z... To, sú, to, to sú názory, zase, názorokracia, to sú názory tých, ktorí sú tak ovplyvnení, vôbec o tom nevedia, že v podstate dokážu takýto nezmysel napísať čierne na bielom. Niečo mm. neoveriteľné. A vieš, ono, ďalšie veci, ktoré zaznevali, bolo to, že, že nejaký zamestnanec prezidentskej kancelérie našiel sám seba trikrát podpísaného a ďalšia zamestnankyňa tam našla svojich známych, ktorým volala a teda, že oni by v životi tak niečo nepodpísali. Potom sa šepka teda, minimálne sa mi dostalo do uši, že sa nejaké trestné oznámenie chystá na základe toho, že je tam m, údajne teda v tých petičných harkoch podpísané strašne veľa ľudí z Brezna, a že to vyzerá, ako keby to bolo tlačené na, na tlačiarni. Ja som toto umyselne chcel nechať takto na záver, pretože už sme tu toho veľa povedali a v prvom rade musíme povedať, že ak by to bola hra spravodajských služieb, ako očerniť petičný výbor, ako proste uh, znehodnotiť tú prácu ľudí, ktorí zbierali tie podpisy, tak toto je presne tá cesta. Pri tých stánkoch, ktoré slúžili na zber podpisov, nikto nikdy nefotil tých ľudí, že ktorí prišli, či prišiel dvakrát, či prišiel trikrát. Nikto nám nevie povedať, že či na tie nevypísané hárky sa nikto nedopísal. Proste kľudne tam ten zamestnanec mohol ten svoj podpis dopísať alebo teda prísť jedenkrát v Žiline, jedenkrát v Poprade, jedenkrát, ja neviem, v Bratislave podpísať ten, ten, ten petičný hárok, pretože ja si neviem predstaviť, ako, ako zamestnanec prezidentskej kancelárie prechádza 400 tisíc podpisov a nájde tam sám seba trikrát. Vieš ja si to predstaviť, ešte to je 400 tisíc podpisov, že aké to je kvantum papierov, to je jedna vec. Druhá vec je, že ja teda neviem, ale <laughs> myslím si, že nie. Každý by mal mať prístup k takýmto hárkom, ktoré boli teda odozdané prezidentskej kancelárii vo veľkej dôvere. A môže si tam hrabať v nich a hľadať si tam nejaké mena svojich známych. Akože to je tiež dosť nevýdaná vec. To tiež treba nahlas povedať. A, a na, akože to posledné, čo treba zdôrazniť je to, že že petičný výbor nie je žiadny štátny orgán ktorý si môže svojvoľne proste tie, tie hárky napríklad ofotiť a nechať ich doma v pivnici hej, lebo keby sa niečo stalo tak my tie máme podklady doma a vieme dokázať, že toto sú proste podpisy, ktoré sme nazbierali a teraz sa proti nám pustila nejaká očierňovaca kampaň tým, že sa to odozdalo, odozdalo to v tej prezidentskej kancelárii v podstate všetko je z rúk preč a preto je to, čo hovorí Robert Švec, úplne oprávnené. Ak tajné služby, tých cudzích mocností a je jedno, či sú z Európskej únie alebo nie, majú záujem proste na očierňovacej kampanii, na tom, aby, aby v očiach Slovákov, slovenských občanov uh, vyzerali tí, ktorí podporovali tú peticiu, ktorí ju robili, zlé. Tak toto je spôsob. No, ako hovorím, kto sa toho prvý chytil? No chytil sa toho jaronať ten etalon, etalon pravdomlnosti ten, ktorý, ktorý do očí v televízii klamal celému národu, že S-300-ky sú ešte doma a pritom už boli na Ukrajine. Ktorý klamal o tom, že MiG-29 sú staré šroty a pritom to boli špičkové lietadla, ktoré potom lietali. Nadej si to, že nadej, tak zhruba v našom veku približne mám taký pocit, ale to som nechcel. Chcel som povedať niečo iné, lebo ty si teraz naznačil, že v podstate Harky sa odovzdali, ano. tie z môjho pohľadu mali byť zapečatené a automaticky boli preberaní. Ja, ja, ja sa ti priznám, že ja som žil v tom, ja, ja, naozaj, ja som žil v tom, že tie harky, ktoré sa odovzdajú prezidentskej kancelárii, pôjdu na ministerstvo vnútra, tak ako harky, ktoré e, slúžia... Na, na, nie, tak ako harky, ktoré slúžia na založenie politickej strany, a že ministerstvo vnútra, ľudia, ktorí sú na to určení, niekoľkí, ktorí určite si ich nebudú fotiť a ja neviem ešte, čo s nimi robiť, pretože by porušili zákon a boli by trestnoprávne stíhaní, e, budú zistiovať, že teda koľko z podpisov sú neplatné a, a takýmto spôsobom som mal predstavu, že sa postupuje. A že tie, ktoré sú neplatné, tie sa jednoducho vyškrtnú. Ak sme odozdali 395 401 podpisov, tak ak je ich neplatných 15 tisíc, tak 395 tisíc minus 15 tisíc, hotovo, stále sme na 350. Splnili sme to, čo nám zákon predpisuje, aby sme splnili. Rozumieš? Ja tomu rozumiem. Lebo, ja som... lebo, lebo ak tu niekto splieta niečo o nejakom trestnom stíhaní petičného výboru, tak by malo, zaujímalo, že ako je možné, že Eduard Mellar nebol trestne stíhaný, pretože keď zakladal tú svoju stranu, tak tiež sa mi zdá, že tam mal podpisy, ja neviem, 10 tisíc podpisov mŕtvych ľudí. Vieš? Lebo mm -hmm. takto funguje. Nie, Ale... skôr, ešte, pardon, mňa skôr nápadlo, alebo mi skôr napadlo z toho, že uh, ty si spomínal, alebo v rámci teda tých podpisov, lebo ty si hovoril o kadejakých uh, uh, hrách, tajných služieb a podobne, alebo mne tak blísla myšlienka pri tej tvojej reči, že v podstate to by bolo ale dosť akože kauf, že o kauf, prúsar. Pretože e, ak by to bolo takto, tak sama vlastne prezidentská kancelária by vlastne mala, že si tam pustila nejaké, ako by som to povedal. Skús mi trochu pomôcť, keď e... Počkaj, akože že nejakých agentov? No áno, tak. Ale to nemusí byť nemusí byť doslovne tak, že naozaj tam prišli nejaké No jasné, ale več, vieš čo več, myslím teraz? Veľká časť podpisov prichádzala poštou. A znovu, veľká časť prichádzala poštou. A e, znásobil sa ten počet práve vtedy, keď sa do tej celej aktivity pridalo hnutie republika a Slovenská národná strana. Pretože vtedy už naozaj všetci vedeli, že budeme úspešní. Uh -huh. A znovu opakujem. Nie Robert Švec, ale petičný výbor nemal právo kontrolovať to, čo prišlo poštou. Oni si mohli tak pozrieť ten petičný hárok. No, vyzerá to adekvátne, má to tak vyzerať. Mohli pozrieť, či je tam meno, priezvisko, ale nie kontrolovať tú osobu, či býva na tej adrese a že či to je jej podpis. A keď oni nevideli, že to je vytlačené na, ja neviem, tlačianí, to, čo tvrdil Petel Peregrini, tak samozrejme, bez nejakých problémov, bez nejakých uh, okoliek by to proste dali, posunuli ďalej. Ak, ak, ministerstvo vnútra, alebo ja neviem, nejaká slečna alebo pán na, na, na, na ten, v tom prezidentskom paláci či v tej prezidentskej kancelárii, teda toto kontroloval, toto zistil, tak on tiež nemal právo podľa môjho názoru kontrolovať, teda, aj, veď súd už raz tak rozhodol v prípade tých prezidentských volieb, že, že, že, či, že či, keďže nie je grafolog, to sedí. Ale nech ale nech, keď teda zistil, že niektoré sú zle vyplnené, tak mal zobrať pravítko a pero a začať vyškrtávať. Keď sa tam teda trikrát našiel v tých 400 tisíc podpisoch tak mal tých 15 tisíc alebo ja neviem 22 tisíc podpisov vyškrtnúť spraviť 395 minus 22 tisíc stále sú nad 350 tisícmi splnili predpísaný počet podpisov, referendum pán prezident musíš vyhlásiť alebo otázku posunúť na Ústavný súd. Toto mala byť reakcia prezidentskej administratívy. Lenže oni postupovali úplneným spôsobom. Ja sa nebudem vyjadrovať, ja som dal už takúto konšpiračnú otázku, čo sa týka tých škatul, krabic, podpísme prezidentské kancelárie. Ja nebudem sa vyjadrovať ďalej k týmto podpisom, lebo my sme aj ako hnutie dali to stanovisko, mm -hmm. že budeme oficiálne reagovať iba na to, čo je v tom písomnom rozhodnutí. A ja opakujem pre všetkých, že v písomnom rozhodnutí oficiálnom prezidenta nášho štátu nie je ani zmienka o tom, že by nejakým spôsobom napádal právo s a petičných arkov. No ale chcem podať inú vec a to je premostím. Ja som to aj na začiatku spomínal, že to rozhodnutie prezidenta, tá jeho tlačovka a deň na to, keď Národná rada prijala to uznesenie o sankciách voči Rusku, to so sebou veľmi súvisí pretože my toto vnímame všetko, že sa potom spustilo s tými podpismi, potom začali média liberálne vyrieť hladinu o údajnom falšovaní podpisov a o a o nejakom zamestnancovi a to všetko do seba zapadá my to berieme ako politickú pomstu týchto liberálov lebo ono je veľmi veľmi dojímavé sledovať tie liberálne média ako, ako tomu Peťovi Pelegrinimu tlieskajú a tak ho podporujú práve touto kauzou ohľadom podpisov a to je politická pomsta za to, že sme si dovolili takúto akciu rozbehnúť, že bola úspešná, že, a to ešte stále je v hre, že to referendum nakoniec bude, ak ústavný súd povie, že Pelegrini postupoval protizákonne. A hlavne to, že deň NATO Národná rada prijala uznesenie, ktoré je záväzné pre vládu a vláda nemôže hlasovať za ďalšie protirúské sankcie. To je spojená nádoba, a toto je jedna veľká politická pomsta liberálov voči nám za to, že sme spustili lavinu týchto udalostí. A navyše o niekoľko dní na to vyšla správa a liberálne médiá o tom informovali veľkom, že americký prezident tlačí na zákonodarcov v Amerike, aby zjemnili sankcie voči Rusku pripravované. Hej. Čiže tá lavina, ktorú sme spustili, má nielen slovenský dosah, ale aj svetový dosah. A nás to veľmi teší. A nech sa deje čokoľvek, čokoľvek my si za tú akciu jednoducho stojíme. A ak sa ma niekto opýta, či by som... Ja osobne do toho išiel znova, tak odpovedám, všetkými 80 by som do toho išiel znova, lebo to jednoducho stálo za to. A som na to hrdý, a som na to pyšný. No ja e, skúsim len tak e, na chvíľku to, takto rozseknúť, pretože hm. potrebujem určite povedať aj kontakty. <laughs> pretože nám napísal jeden, jeden teda poslucháč. E, čo sa týka tých, tých čech, čo som spomínal, to bitcoinové šialenstvo, mm. <laughs> ale to sa bude riešiť v inej relácii. Ale určite, ak máte niečo, tak lúdne píšte na studiozavinač, slobodný prípadne zelené tlačítko do štúdia, telefóny dneska si vyneháme, pretože to by asi zrejme nebolo moc dobré. Uh, určite môžete písať svoje otázky, lebo však hostia tu máme. Môžete sa pýtať teda na, na tú nešťastnú alebo na to nešťastné rozhodnutie pána prezidenta. Ne, už to môžem rovno povedať, tak nevypísaný referenda. Mm -hmm. Hej. No, no on rozhodol, že nevypíše Re referenda. Hey, tak. No. Že, že možno, že nejakú reakciu, že aký na to máte názor, mňa by to osobne naozaj veľ, veľmi zaujímalo, lebo čím viac názorov, tým lepšie. O, Palino, ty myslíš si, že má šancu uspieť nejaké odvolanie? Myslím si, že áno. Myslím si, že áno. A najsmutnejšie pre Petra Pellegriniho je jedna zásadná vec. Že on mal 30 dní na to, aby teda posúdil, že či ho vyhlási, alebo respektíve, aby ho vyhlásil tu referendum a ak nie, tak ho posnul na ústavný súd. Peter Pellegrini ako prezident si nechal vyplynúť tú lehotu 30 dní. Celú skoro? Nie, nie skoro. Celú. Celú? Mhm. On v podstate tlačovú konferenciu uh, spravil 30. deň odpodania tých petičných harkov do prezidentskej kancelárie. Takže keď by sme vyhrali tú ústavnú ťažnosť alebo tú žalobu, ktorú teda podáme, tak on už nebude mať čas na to, aby tú referendovú otázku dal posúdiť ústavnému súdu už bude musieť pristúpiť len k jednej jedinej veci a to je vyhlásenie toho referenda. Takže to som veľmi zvedavý, že aký tlak sa bude vyvíjať na sudcov, ktorí budú rozhodovať o tej ústavnej stážnosti. Som veľmi zvedavý, že čo všetko budú robiť mainstreamové médiá, jednotlivci politici z Progresního Slovenska, z Osázky, možno aj od Matoviča, možno aj zo samotného hlasu, lebo do prepojenie, či sa to prezidentovi páči alebo nepáči, jednoznačne na a som veľmi zvedavý, že ako sa k tomu tí sudcovia postavia, keď ti takúto stážnosť <kým> dostanú na svoj stol. Pretože môže to trvať síce niekoľko mesiacov, ten ale Ten čas, určite... to som sa práve chcel opýtať, že, že koľko to viditeľ, pretože vieš, tá situácia je kadejaka, to okay, sám vidíš, pravda, no. že, že či to... Podrypnem, že či to má vôbec zmysel, ale podľa mňa to zmysel v každom prípade má, lebo sa ukáže vlastne má to zmysel, je tam nejaká lehota, pretože ústavný súd nemôže 20 rokov tomto, o tejto stiažnosti rozhodovať. Je tam lehota niekoľko týždňov, takže tú lehotu musí ústavný súd rešpektovať. A preto som na všetko povedal, že toto bude živá téma aj počas úrokovej uh -huh. sezóny je na jeseň a možno na jeseň, a veríme tomu, pôjdeme k tomu referendu. A tu sa aj premostiť ďalšie myšlienky, že niektorí ľudia hovoria, že dobre odvedli ste kus dobrej roboty, ale však už máme uznesenie Národné rady, že referendum netreba. Veľký omyl je fajn, že máme, ale uznesenie len uznesenie Národnej rady. Môže sa stať obrazne povedané, že o týždeň Národná rada príjme iné uznesenie. A to uznesenie toto už nebude platné. Takže my musíme mať, tak ako sme mali v zálohe toto uznesenie Národnej rady, teraz sa to, tá situácia obrátila máme v zálohe referendum a ústavnú stiažnosť na prezidenta Pellegriniho, že porušil zákon a ústavu Slovenskej republiky, takže preto chcem ísť do konca, aj kvôli tomu, že sme presvedčení, že referendum alebo tá petícia je právne čistá aj bola a je, ale a zároveň, aby sme mali aj poistku že keď náhodou e, to uznesie nejakým spôsobom prestane platiť Hej, tak aby sme mali to referendum, lebo keď to referendum bude a bude úspešné, tak to už je zase iná, iná právna váha celkovo. Tak ako som podal veľakrát, môžeme sa hrať na slovíčka, môžeme, môžeme mať piatich právnikov v štúdiu, bude, des, bude desať právnych názrov, ale... Neviem si predstaviť ústavného činiteľa Slovenskej republiky, ktorý by otvorene išiel proti rozhodnutiu Slovákov v referende. To si naozaj neviem predstaviť. To už je úplná elementárna slušnosť, aby sme rešpektovali to, keď v celoštátnom referende ľudia povedia občania Slovenskej republiky, že takto áno, alebo takto nie. A to zase si voliči potom musia vyhodnotiť, či takých ľudí budú podporovať. A ešte... Jedna poznámka k tomu uzneseniu, ako tí novinári naozaj e, z tých, z toho hlavného mediálneho prúdu, e, podľa mňa veľká časť z nich by mala ísť v glopate, lebo ja som to zažil, keď sme boli na tej tlačovke v Národnej rade. Stala tam aj Danko, aj na ďalší a tam sa nejaký mladý novinár e, opýtal po Národnej rady Danka, že či to uznesenie je záväzne pre vládu, hej. Oni, tí novinári sú úplne mimo, oni nevedia na čo tam sú, oni sa pýtajú asi, ale naozaj to, čo im povedali, sa majú opýtať úplne mimo sú. Tak jasné, že to uznesenie Národnej rady je záväzné, tak, ale oni, oni hneď v tom momente tú hodinu začali spochybňovať to uznesenie Národnej rady. Začali spochybňovať, že ale bolo prijaté tak všelijako, že tam niekto zabudol kartičku ale, ale, viete, ale to je jedno, to či je... tam niekto zaudol kartičku alebo topanku, alebo podpresenku. Podstatné je, že to uznesenie bolo prijaté. Je to už jedno, akým spôsobom. Ale už to začali celé narúšať a dehonestali, ale to je presne tá tá práca, za čo sú platení tí liberálni novinári, všetko, čo mne je pochuti dehonestovať a, a nejako znehodnocovať. To je ich robota. Aj v súvislosti s našou úspešnou petičnou iniciatívou. No ja by som doplnil len to, že ono v podstate ten, ten, tie dni 4. a 5. teda od tej tlačovky až do tej Národnej rady, k tomu uzneseniu to bol taký ťažký politický dvojboj, hej, kde na jednej strane Peter Pellegrini ako prezidenci privlastnil kompetenciu Ústavného súdu, e, konal v rozpore s tým, čo mu zákon umožňuje, takže to pravdepodobne bude mať nejaké právne následky. A na druhú stranu, na druhú stranu keďže on počas tej tlačovej konferencie tak pod Prahu naznačoval, že tie sankcie nás v podstate nepoškodzujú, veď sme 17-krát hlasovali za predloženie a prijímali sme teda nové a ďalšie, čo je proste na margo politického smerovania celého bloku Európskej únie, podľa neho úplne prirodzené, že my nemôžeme súverejne urobiť niečo iné ako znovu a ďalej pokračovať v tomto predĺžovaní a príjmaní ďalších a ďalších. Je to, že, že Národná rada Slovenskej republiky sa 67% hlasujúcich uznesla na tom, že tie sankcie nás poškodzujú v podstate protiradčila presne tomu, explicitne tomu, čo Peter Pellegrini v podstate tvrdil na tej tlačovej konferencii. Ešte je zaujímavé, že ja ťa trošku preruším, pretože o pár dní, alebo, alebo týždeň to za to bolo, kde aj samotní zamestnávateľia, firmy obrovské tvrdia, aj, aj, aj samotné SPP, napríklad, že ten plyn, hej, že, že ako náhle sa prestane dovážať z Ruska, koniec. Koniec. To jednoducho pôjde raketovo hore, bude všetko len drakšie, ropa deto. Niektoré suroviny, ktoré sme tiež nútení dovážať cez obklukov z Ruska, takisto. A oni jednoducho povedali, že to je otázka času potom, kedy my začneme, hovorím to slovami teda tých zamestnávateľov, že kedy my začneme prepúšťať ľudí. Už teraz sa to deje. To novinári strašne sú vydesení, že pomaly každý druhý deň nejaká fabrika zavre svoje brány a jak mi niekto povie, že to v podstate nepoškodzuje toto, čo sa deje, tie sankcie a podobne, na naš, našu ekonomiku, e, pracovný trh a podobne, tak asi je blázon. Ale však toto vidí každý rozumný a zodpovedný Slovák. To, to, nechcem povedať, že sa o tom nemusíme baviť, to určite nie. To by som si nedoval v štúdiu, tak takto vám povedať, lebo vy vediete diskusiu, ale viete, ako to myslím. že To naozaj každý, kto má elementárne vnímanie veci okolo seba, tak vie, že tie sankcie oči Rusku poškodzujú neskutočne slovenskú ekonomiku. Opakujem to, čo povedala kapacita. Kapacita nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodných kruhoch profesor Stanek. Na konferencii za Slovensko bez sankcií on vyčíslil, že tie sankcie nás ako štát stáli už takmer 8 miliard eur. Už minule som to tu rozobral na drobne, čo všetko sme za tých 8 miliard eur mohli mať. Nemusel byť žiadny konsolidačný balík. Uh, už prijatý, nemusel by byť ani ten, čo sa chystá. Ďalšie veci. A kto to niekto nevníma, tak um, žiaľ, už neviem, nechcem sa niekoho dotknúť, ale má, každý má právo na svoj pohľad na svet, ale naozaj toto sú tak základné veci, že ten, kto sa o to zaujíma a nie je zaujatý, tak musí naozaj konštatovať, že a keď už nie, že tie sankcie nám veľmi škodia, tak musí aspoň povedať, že áno, tie sankcie majú dopad negatívny na slovenskú ekonomiku, to je, to je všetko. O, palino, prepáč ešte, lebo týka sa to aj teba, napísal nám Jano že náš prezident nevie, čo je Slovenská republika. Je to hanba prezidenta a ľudia by ho mali ukameňovať. Na druhej strane si myslím, že ak prezident Slovenskej republiky ako najvyšší štátny činiteľ porušuje pravidelne zákony Slovenskej republiky, je hanbou nášho národa a mal by, byť ok, mal by okamžite odstúpiť zo svojej funkcie. Prajem Palinový aby si sa v najbližších voľbách dostal do parlamentu a postavil nás, náš domov, Slovenskú republiku, zase na hrdé slovenské nohy. Ešte mala poznámka, že cestuje po celom svete, to hovorím o Janovi, ktorý písal, od Ameriky až po Tajsko A v každej krajine, kde som cestoval, viali na každom dome, na každej predajni vlajky daného štátu. A v našej krajine... V, vlajú vlajky len dúhové, alebo ukrajinské. Naši predkovia sa musia v hrobe obracať. Jano. Ďakujem Janovi, zároveň mu, ale musím povedať, že späťme tu dvaja ktorí si jednoduchú. To ja si nevydočujem nejakou <laughs> podporu ani pozor je to ja, ja by som teda bol rád, keby takí ľudia, ako je Robert Švec v tej Národnej rade Slovenskej republiky sa pri mne so mnou. Uh, tak, uh, čo sa týka toho, tej platnosti toho uznesenia, uh, hovorím, že to bol taký ťažký politický dvojboj, boj. vrátim sa teda k tomu, lebo nielen nie len, ten mladý zojky, ktorý tam skočil uh, potom aj do Štefana Harabina. Uh, mal takúto zvláštnu otázku, no v podstate okamžite, keď to uznesenie bolo prijaté, sa strhla veľká lavina. Francúzský prezident Macron okamžite začal tiež vykríkať z Elizejského paláca, že no, no, no... To bolo to, prí, tým, ako potom. začal vykríkať, že nebudú žiadne sankcie na energonosiče, to, to, to, to samozrejme, že spúšťať čom všetkého toho, tak ako tu zaznelo, aj keď to možno nie ktorí budú bagatelizovať. Samozrejme bola naša petícia a to, čo sa udialo potom na základe nej vďaka Slovenskej národnej strane v našom parlamente. Počkaj, počkaj, ty si spomenul, že nebudú už ďalej nejaké sankcie no, na No lebo 18. balíček je hlavne teda zameraný na tie energonosiče. No to ja viem, ale teraz tu hovoríš tak, že nebudú zamerané. No na... tak takto reagoval, v podstate to bolo pár minút potom, tak. ako Slovenská národná rada prijala to uznesenie reagoval, takto prezident e, Francúzska. Takže ono, tak ako hovorím, keď, e, keď sa niečo takéto deje, aj keď to naše mainstreamové médiá, aj to verejnoprávne médium absolútne ignorovali, o takejto iniciatíve sa vedelo v každom jednom členskom štáte Európskej únie, aj vo Washingtone, aj v Londýne a samozrejme, že aj v Moskve. Všade to vedeli. Mm -hmm. Takže to, to nie je, že, že ako sa stále snažia navodiť taký dojem bezvýznamnosti tej petičnej akcie, a toho referenda nejaké dve straničky a nejakí podporovateľia týchto straničiek robia niečo, čo teda si myslia, že chcú Slováci a slovenské občania. Toto bolo pod drobnohľadom, drobnohľadom všetkých dotnutých štátov. A teda v podstate drobnohľadom jednej tretiny sveta. Pani, ja, to... mám, jednu, pardon, ja mám jednu takú otázku. Ak by sa neoplatňovali teda tie sankcie, a išlo by sa tvrdo po tom, teda, že čo tá referendová otázka vlastne, na ktorej to vniklo celé, no ak sa nebudú teda uplatňovať tie sankcie myslíte si, že sa to dokáže nejakým spôsobom vrátiť späť, že jednoducho začneme konečne aspoň trochu už nie krvácať, keď to vám tak hlúpo povedať, že ono v podstate nekrváca, nekrváca asi iba ten zbrojársky priem, priemysel to tu pomaly každý druhý deň čítam nejakú informáciu, že toľko zbraní ideme dodať, tam sme vyvinuli tam ideme čosi dávať a podobne a samozrejme sa hovorí o tých dvoch ľuďoch, ktorí na tom výrazne profitujú. To znamená, že moja otázka je z nenaozaj, teda, že, že keď sa nebudú uplatňovať, či si myslíte, že teda budeme konečne už, niekteré, už nebudeme krvácať, ale budeme profitovať. Aspoň z niečoho, teda, za posledný čas. Tak o mne známe, že o ja hovorím veci priamo na rovinu a my ich môžeme neuplatňovať, aj keď si to neviem pri tejto vláde predstaviť. Ešte by ma fakt bude zaujímať, ako sa postaje predseda vlády FICO k tomu, k tomu hlasovaniu o tom 18 balíčku sankcií. No, a, inak, pardon, to je otázka... to, hej, lebo on tvrdí niečo iné. Teraz zase, čo si dal nejakú, na Facebooku som videl jedno jeho video a paradoxom je, že Polku z neho nesplnil. No, pre, že... pre, preto hovorím, že ma bude veľmi zaujímať aj nás, veľmi zaujímať, ako sa k tomu postaví, či poruší a pôjde proti uzneseniu na rady Slovenskej republiky, alebo bude rešpektovať, to, to bude tiež zaujímavá politická skúška. Ale čo, čo chcem povedať, m, to, čo ste sa pýtali, že či nebudeme krvácať a budeme svojou právnou suverénny, na rovinu odpoviem, budeme normálne žiť, budeme suverení a nebudeme krvácať vtedy, keď nebudeme v Európskej úni. Pokiaľ sme tam, tak budeme krevácať, budeme slovami uh, odca. vášho otca, budeme plakať veľké krvavé krokodílie slzy, pokiaľ tam budeme. Lebo ja to opakujem, kade chodím a stále to budem opakovať. Pokiaľ nariadenia EÚ sú viac ako naše zákony a ústava Slovenskej republiky, tak... Uh, Takže štát sme tak tamto začína, tamto končí. Uh -huh. Nie je o čom sa jednoducho baviť. Uh, a preto hovorím, normálne budeme žiť. Dôstojne budeme žiť možno na začiatku, čo si skromnejšie, ale slobodne, iba od toho dňa, kedy nebudeme v EÚ. Toto je môj a náš postoj k tomu. Ktorý sa moc od toho môjho postoja. Takže tým pádom urobíme bodku. No nemusíme robiť bodku, nie, nie, lebo, chcem lebo chcem ja ďalej. môžem povedať jednu vec, že, že profitovať by sme z toho síce vedeli, ale základné, základné je pochopiť jednu Dôležitú vec. Už budeme len minimalizovať škody, ktoré boli napáchané. Ešte aj to je lepšie niečo ako... No samozrejme. Ište, samozrejme ište, no a čo sa týka postoja Roberta Fica, no okamžite potom, ako to prešlo v tom parlamente, okamžite sa objavili články, ktoré spochybňujú záväznosť toho uznesenia. Aj napriek tomu, že teda Národná rada Slovenskej republiky je nadradený orgán na ten výbor zahraničný, ktorý udeluje teda Robertovi Ficovi to, ako má konať návunok v Európskej únii a teda podľa toho by sa ten zahraničný výbor mal aj prispôsobiť hej, svoje konanie a svoj ďalší postup a teda aj premiér Slovenskej republiky by mal sa zachovať tak, že by mal rešpektovať takéto uznesenie a nie sám ho bagatelizovať. Uh -huh. Zase sa dostávame k tomu, že de od demokracie sme prišli k nejakej názorokracie a to... A ja doplním, keďže som vyštudný politológ politologické stanovisko, my sme parlamentná, opakujem, parlamentná demokracia. No a z toho vyplýva, čo tu už je odznelo, parlament má v našej demokracii, alebo teda v našom systéme, to hlavné slovo. Ak Robert Fico pôjde proti uzneseniu Národnej rady, neviem si to predstaviť, ale na Slovensku je už všetko možné, ako ja ako ja vám, ja vrátim sa ešte k tomu nešťastníkovi Pelegrinimu. Ja som žil, že sa stanú dve možnosti za ten mesiac od odozdania od, od, od, od petičných harkov, že buď to referendum vyhlási, ja som väčšiný mm, optimista. Optimista, tak som veril, že áno, keďže sám v minulosti kritizoval sankcie ako opozičný politik, ale dobre, bral som aj to, že dobre, môžem sa obrátiť na ten ústavný súd, ale ani vlastne mi by nenapadlo, že by zarezal vôľu občanov tým, že protiprávne nevyhlási referendum. Ja som si to nevedel predstaviť, no a stalo sa. Čiže neviem si ani teraz predstaviť, že by Fico išlo proti uzneseniu zákonu zbodu, zboru, keďže sme parlamentná demokracia. A, Ale stať sa to porušil by to uznesenie. Stať sa to môže. A už pripúšťam, že sa to môže stať. A pravde, že Fico si to veľmi kulantne, ako vie v nejakom okay. chrumkavom sexy videu, vyargumentuje pred svojimi voličmi, prečo tak jednoducho urobil. To je zaujímavé, lebo ja som to tak uh, chcel tak, akože už tak trochu uzavrieť. Mielo, začal začal proste že okay. v tom uznesení malo teda byť že Slovička ja, viem, ja som to číta... vetovať ja viem, lenže, lenže vieš, to je o tom, že to, k tomu by sa už naozaj mali vyjadriť skôr odborníci teda, že či áno, či nie, ako lebo, vieš, ty mi povieš nejakú vetu a ja tiež môžem slovičkariť a povedať, vieš čo, ale tu by si mal dať ako ešte niečo navyše do zátvorky, aby sme pochopili my menej inteligentní, teda, že o čo ide, zrejme aj pre neho to tak akože platí, že aby uh, aj poslanci pochopili No hlavná več, že všetci rozumejú tomu, keď sa tam ukazuje palček hore som... <laughs> že tam vysvetlíky nemusia byť v tom parlamente. Že? Ja to poviem opäť tak na rovinu, alebo teraz to poviem úplne ľudovo. Pokiaľ na Slovensku každý, kto má vzadku dieru, sa bude ku všetkému odborne vyjadovať, tak sa z miesta nepohneme. To sa tak deje. Ja to poviem, ja to stiahnem na seba. Ja som vyštudovný politológ. No v živote som neriešil verejne ani v osobných diskusiách, to vám kolegovia a kolegy nepovedia, opravu auta. Lebo otvorím kaputu a tam som skončil. Hej? Mám nejakú sebareflexiu, že k čomu sa budem vyjadrovať. Pravda, že mať svoj názor. To zase si ne, nemilme. Odborný postoj s názorom. Ale nebudem sa ako politolo, ktorý sa auta nezaujíma, vyjadrovať k tomu, že čo pod tou kaputou je. Mm -hmm. Čiže podľa mňa, toto je problém na Slovensku, že naozaj tu je veľa ľudí a hlavne novinári, Novinári, ktorí sú nevyštudovaní, neznali veci, sa vyjadrujú ku všetkému a oni robia vlastne výklad ústavy a zákonov. Novinári vo svojich komentároch. A potom to ľudia čítajú a si to osvojujú ako nejaký nejaký názor orgánu, ktorý je na to určený. A tu, a tu sa hovorí o vine, o nevine, o falšovaní, nefalšovaní. Krížom, krážom sa každý obvinuje a pritom opakujem, sme v právnom štáte na papieri. O vine a nevine rozhoduje súd. A aj to musí byť právoplatné rozhodnutie súdu. Pokiaľ súd prstom neukáže na niekoho, že je vinný v nejaké veci, dovtedy je nevinný. Ale to sú základné veci z občianskej nauky, čo sa učíme na základnej škole ktorý mal každý ovládať, ale nie v našom štáte. Hlavne liberálni novinári sú v pozícii, že spustia mediálny lynč a idú prstom ukazovať na toho, kto je vinný, kto čo robil, kto čo sfalšoval, nesfalšoval. A toto je tragédia Slovenskej republiky. Preto sa nevieme pohnúť z miesta. Lebo, tu, lebo tu, tu, naozaj, tu naozaj sa stáva to, čo som pred chvíľkou konštatoval, aby som sa neopakoval. A to je najväčší problém na Slovensku. Ja by som sa ešte opak opakovane chcel poďakovať poslankyni Holečkovej e, zo Sasky teda za to, že umožnila vôbec prijať také uznesenie. Tým, to muselo sa... byť nešťastné. <laughs> <laughs> ono, ono to vzniklo vďaka pánovi Dubecimu z Progresívneho Slovenska, ktorý tam vyvolal chaos, lebo v podstate chcel znemožniť to hlasovanie lebo keby aj ona vy, vyťahla tu svoju kartičku, či sa neprezentovala tak by neboli uznášania schopní uh, neboli v tom ale neboli v tom sami lebo uh, aj štyria poslanci smeru a teda tiež ich musíme spomenúť uh, Jano Gut, čo mi je celkom lúto lebo je to krajan zo Žliny uh, Plevíková, Baška a Stuška oni v podstate v, tej, v, tej, v tom rozobratí toho uznášania, scho uznášania schopností parlamentu boli nápomocní, tiež tam akurát pri tomto jednom bode neboli v Sieni, aj keď predtým a hneď potom <laughs> sa nachádzali v Národnej rade Slovenskej republiky a treba vyzdvihnúť aj troch poslancov hlasu, Barteka, Demečku a Volčeka, ktorí hlasovali za prijatie tohto uznesenia je, že aby sme teda boli férovi, štyria smeráci v podstate na tej sabotáži toho hlasovania boli spolučinní a, a traja predstavitelia hlasov. A si určite sa... museli vypočuť. A ešte ak môžem dve poznámky k tomu uzneseniu Národnej rady. Uvednúme si všetci, že Slovenská republika je zatiaľ jediný štát VEU, prvý štát VEU, ktorý urobil konkrétne legislatívne kroky voči pročetovským sankciám. To je niečo obdivuhodné. A dialo sa to aj na základe našej iniciatívy za sa referenda. Slovenské hnutie to spustilo petíciu, pripojilo sa doktor Harabín, Pavlo Slota so svojim politickým subjektom, ďalší politickí aktivisti, ale aj osobnosti e, slovenského života. A celé to skončilo. 4. júna sa tešili liberáli a čele s Pelegrinim, mm. že nás zarezali politicky. Ale 5. karma zafungovala pán Božko rozdal karty na novo a bolo prijaté uznesenie áno, vďaka poslancom MSNZ za pánovi Dankovi. A to chcem ešte dodať. Toto je konkrétny výsledok spolupráce pro slovenských síl. Aj. Keď niekto hovorí, že nevieme spolupracovať, nevieme komunikovať a spojite sa, toto je príklad toho, ako sme v priebehu necel 11 mesiacov, od začiatku dokonca krásne komunikovali, spolupracovali a to uznesenie ako záložný plán pre prípad, že by prezident zmietol referendum zo stola poviem to opäť ľudov, padlo ako na našerbel a presne to zapasovalo tam, kde malo. Mm -hmm. A toto je výsledok spolupráce pro slovenských síl. A, a na ja to musíme len... byť hrdí. Áno, a ja už len dodám, že je to možná ukážka blízkej budúcnosti a teraz všetci spoločne budeme veľmi citlivo sledovať kroky nášho premiéra Roberta Fica. <laughs> Jako sa teda postali Zvedem, ja. no. Dobre, uh, takže túto tému po hodine a pol máme v podstate za sebou. Uh, skúsme tak najrýchlo, alebo máme pol hodinku. Uh, určite ste zachytili teda aj tie české maniere. To tam je tá kauza, čo sa týka tých bit, názvem, bitcoinová kauza, aby sme boli úplne presní. Tam funguje už asi druhý týždeň skoro? 10 dní minimálne a tam to vyzerá veľmi veselo. Čo na to hovoríte? Pretože konečne v niečom nie sme prví. <laughs> Ironicky povedané, hej? <laughs> tak za mňa poviem asi toľko v skratke, že nechcem vstúpať do českej politickej scény, je to ich vnútorná záležitosť no, ako, po, ako, po, budúci, po... ako budúci ústavný činiteľ. <laughs> <laughs> sa musím vyvadovať takým hodnoteniam. Ale je to zaujímavá kauza. Sledujeme to pravda, že a v tej politike je naozaj možno všetko. A ak no niekto moment, ale že akože v politike a toto sa státi, že... no, veď, to je to, čo som prečoľko hovoril, že nevedel som zpredstaviť veľa vecí, že na Slovensku sa môže stať, aké niekto nadáva, že aké to je na Slovensku hrozné, tak presne ako ste povedali, za riekou Moravou je to ešte väčší súterén. Takže asi toľko by som na začiatok povedal. No ja by som to zhrnul úplne jednoducho, my sme sa tu Bitcoinu venovali, ano, minimálne jednoducho, vô, vôbec, nejak... tým, vôbec týmto kryptomenám sme sa venovali a ja som hneď na začiatku povedal, že toto je jednoznačný nástroj proste korupcie. Niečo, čo nebolo v minulosti regulované, niečo, čo nebolo kontrolované, kto tam nasýpal tie miliardy? Kto? Kde sa tam zobrali tie peniaze? No však, no, to, to je to, čo sa vyvíja. A to tu nejaký zdechovský bude rozprávať niečo o Bananovej republike, tak nás nazval, Áno, áno No, áno, no, áno, no áno, tak nech sa áno. pozrie Doček. u seba, presne, nech Doček. sa pozrie na svoj domov, že kde domov môj. No presne, taká istá Bananová republika, ak nie horšia, pretože tí naši bratia Česi, a samozrejme, že teraz Dopredu sa ospravedlňujem na rozdiel od toho Zdechovského, ktorý sa neospravne ani keď ho ten e, e, z expresu Závodský vyzval, aby sa ospravedlnil všetkým e, Čechom, Moravákom, ktorí s tým nemajú absolútne nič spoločné. Samozrejme, že to bolo zo strany mierené na predstaviteľov, ako je Zdechovský, ktorý by najlepšie, naj, najradšej teda zapichnutý v tých zadných častiach e, tela e, predstaviteľ zo kolektívneho západu prijali všetky zákony, ktoré sa týkajú lobbyzmu, pretože to je zlegalizovaná korupcia. A všetci tí, ktorí teraz poukazujú na, na Slovensko, na slovenské problémy, na to, čo sa deje. Ono sa deje. Máme svoje problémy. Áno. A to, že, že, teda, že sa niekto ulakomil na nejaké chaty a haciendy, tak to sa musí riešiť. Ale vyprosujeme si spoločne ako Slováci, dúfam, že traja, aby nás tu nejaký zdechovský označoval ako bananovú republiku. A, ak môžem, ešte by som doplnil opäť e, tú karmu spomeniem. Hej, presne ako kolega Slota spomínal bananovú republiku a podobne, tak sa im to jednoducho vrácia. Nemyslím na všetkých Čechov a Českých národa a Moravanov a Slezanov, ale ako myslím tým predstaviteľom tej elity mm -hmm. českej politickej že keď si kop, kopnú, oni vždy, keď môžu, tak kopnú do, Slovenc, do Slovenska. Je, uh, Odbočí na chvíľku. Mne, mne, mne sa páči postoj bývalého prezidenta Českej republiky Václava Klausa, ktorý jasne povedal, že sú veci, ktorým sa on nebude vyjadrovať, vnútropolitické na Slovensko, lebo jemu by sa tiež nepáčilo, kebyže Slováci, v tomto sme sa tu nejako konštatovali, kebyže Slováci komentujú vývoj v Českej republike. Sú veci, ktoré musia zostať v domácej kuchyni. Ale je tu karma za to, ako si do nás títo ľudia kopli, tak sa im to vrátilo touto kauzou. Takže ja to aj takto jednoducho vnímam. Ja opäť, som... opäť to pán Boh tak zmanažoval, že že sa to, že sa to tý, tej českej politickej elite vrátilo aj z úrokmi. Lebo v prebehu tých desiatých dní sa nakoniec zistilo to, že to nebolo ani jeden človek, že tam bolo normálne celé oddelenie nejaké finančnej správy a podobne a tak ďalej. V a nech si to, to... nech si to tí bratia česi dajú do porovnania s tým ano. čapým hnízdom, a, počkej, ktoré tak stali, vieš, strieskali tomu babišovi hej, hej, hej. A teraz si predstav, videl som záznam chvíľu, kde jednoducho o tom mali to prejednávať a zrazu tá koalícia, ktorá to spôsobila celá, to si nazvime, ktorá je vina, no vinná, dajme prezumciu neviny, ale ktorá to teraz spôsobila, na ktorú sa okozuje prstom alebo palcom, tak jednoducho, ten bol chorý, ten bol desi si preč, ten bol na, slu na služobke, naraz celá koalícia vťahu. Mm -hmm. Celý deň v ťahu. Že niektorí aj, aj bez os ospravedlnenia nič. Museli si boli vyberať, vieš čo, A, Destinácie no, no, <laughs> za tú miliardu... Dostcestovali, boli, boli dostcestovali. <laughs> už, sa, už sa videli na Bahamach. Vieš? A vieš, ako, ako mne to vtedy, koľkokrát mi to prišlo, že to je presne ako u nás, že keď, keď len dvaja a traja chyb, chybajú ako vtedajšia op opozícia normálne nadávala, že a ty, kde si, a ty tu máš sedieť a neviem čo. A, a hen tam celá koalícia, úplne všetci. Len aby sa to... To, mi len, to ma len utvrdilo v tom, že, že chudaci Češi, že teda toto majú naozaj veselé. My mm, to že... ja tak ešte z diplo diplomatického komentujem, ja budem pokračovať v diplomácii, že... Podľa mňa táto ich kauza, bitcoinová, to nazvime, aj na Slovensku, ja neviem, ak by sme spočítali niekoľko kauz dokopy, takú kauzu by sa, Nezá, také a by sa Európe, veď, a na, Ja hovorím, analitici... hovorím, hovorím za Slovensku, za Slovensku republiku, takže tu naozaj české politické elity by si mali nie, že pozameta pre vlastným prahom, ale tam by mali podľa mňa nejakú dlažbu si naukladať a šestkrát za deniu leštiť, <laughs> aby bola čistá. Lebo my máme rôzne kauzy. Teda naozaj. Tí naši a vedia vedia urobiť veľké veci v úzovkách, ale na niečo takéto si nespomínam. A hovorí má možno aj 5-6 kauzy, kebyže spojme dokopy, nevznikla by takáto kauza stáva. Tak ak takže. nenapadne to vybuchlo a už o tom celá Európa hovorí, alebo tie články. A keď, a, keď, a keď na základe tohto nemá padnú česká vláda, tak už potom neviem na základe čoho má padnú česká vláda. Už potom naozaj neviem. A, ale opäť to je to je tá slušnosť tých českých liberálov a tých oni môžu, tých, oni, môžu oni hovoria o morálke, o slušnosti, o zákonnosti keď sa im to hodí, ale ako náhle sa ich to týka tak sú odcestovaní, nie sú prítomní ešte takú robotu by som chcel mať že Takže... ide mi plát, ešte idem na dovolenku, aj tak vyjde plát a ešte mi to zaplatia nejaká kancelária a všímajme si aj to, ako slovenské liberálne médiá o tejto kauze v Českej republike informujú. Kebyže toto sa staje na Slovensku, to je non-stop vysielanie na živo analytikov. paradox. Oni práve, že pozor. Podľa toho, komu by sa to na No iste. No však myslím, že nie liberálom, keby za to stane. ale pozor. Ono práve, že som prekvapený, však práve tamojšie médiá Uh, si podávali ruky prie, práve s, s oným, s, s aktuálnym premiérom a s tou celou, tou, vlastne tú pieti koalícií mm -hmm. to hovoria. A, ale postupne sa im od, otvárali oči a touto akciou to, to, bola, to bola len podľa mňa hrebienok, lebo každý o tom normálne informuje Pinda tam keď dosi príde na rozhovor tak pán premiér v okuliároch teda ten sa tam dobre potí teda koľkokrát a to je škoda zasa že tu nie sú tí redaktory ktorí by aj kládli tiež také podobné otázky že keď sa tu čosi údeje a to jedno z ktorej strany že či koalícia alebo opozícia ale naozaj dávať že nepríjemné otázky a ísť po nich ako sa dá ja sa takto opýtam. Ja, Roberta Fica, nemusím. Mm -hmm. Ale buďme objektívni. Kebyže toto prepukne na Slovensku a týka sa to Ficovej vlády, no, tak to... viete, čo by <laughs> sa spustilo? To by bol non-stop živé vysielanie na aktualitách, neviem kde, všade, analytici, komentáre, hen takí experti, hen takí anal by išli po ňom ako po údenom. Protesty, hej? Objekty, objektívne si to povedzme, protesty, protesty neskutočné, hej? zorganizované, už by ešte predtým, ako by zvolili protestu, už mali označiky vytlačené v niekoľkomilínovom náklade a podobné veci. Toto by sa dielo na Slovensku. A to je, vo všeobecnosti to poviem, že to je to, čo sa mi nepáči na našej uh, politike na Slovensku, že tu tie médiá nerobia, nerobia to, čo majú, neinformujú, robia propagandu. A toto no je tým no tým tým moment pro, propagandu, ale to by potom teraz v nemohli ísť niektorí ľudia za posledný mesiac preč. A je, že, že zase ako... Tam je to tiež také zvláštne. Takže... Čo sa týka Markizy hovorím mne z veľa slov na Markizu dnes vynechám, ale povedal by som niečo aj na Markizu a radšej si to odpustím Palino, teba čo tak zaujalo? Radšej to skončím túto debatu ale... <laughs> čo, čo ťa tak zaujalo? nemyslím teraz v Čechách môže to byť úplne aj v zahraničí pretože no však aj... samozrejme v zahraničí sme sa nevenovali mám taký dojem, že ani minulú reláciu a tam sa tiež dejú veľké veci aj v Číne aj v Číne otestovali nové zbrany otestovali nové zbrania. v Číne napríklad, ale tá situácia nie je až tak zastabilizovaná, ako sa návonok môže zdať. Je tam veľká nevola, napríklad podľa mojich informácií, teda, ktoré minimálne ja mám, voči prezidentovi Stipingovi, a dokonca sa zvážuje, že teda zostane už len nejaký čestný predstaviteľ Čínskej ľudovej republiky, že teda bude musieť si nájsť nejakého nástupcu. To sú veci, ktoré sa nedostanú do tých našich médií, pretože tí naši kvázi žurnalisti či novinári proste nejauja. záujem o to, aby komentovali to, čo sa reálne vo svete deje, aby informovali Slovákov, slovenských občanov, ale oni tu vytvárajú proste nejakú realitu, ktorá vyhovuje Buď im zamestnávateľom, buď im samotným, respektíve tým pre, e, ktorý, pre ktorých robia v našej politike. Alebo mimo mimovládnych organizáciách typu Globsec a, a Otvorené spoločenstvo, Open Society, George Sorosha. A to je veľmi zlé. Ale také tie zásadné veci sa dejú práve u toho našeho suseda. Donald Trump chcel mm. za jeden deň vyjednať miera, nie? A v Istambule prebiehali nejaké mierové rokovania, ktoré skončili ako? Že v deň, keď, alebo deň predtým, ako si mali znovu sadnúť za stôl o, delegáti, o, Ukrajina spustila akciu paučina. Či znovu Pavúčina, áno. Hej. Veľmi a... miedová operácia. Hej, tak, hej, premiér, premiér. Hej, hej. Čo samozrejme Donaldovi Trumpovi teraz dosť zúžilo ten rámec spôsobností, ktorým by sa mohol nejakým spôsobom nasmerovať, lebo existujú dohody START, ktoré pojednávajú o tom jadrovom odzbrojovaní superjadrových veľmoci. a v takýchto dohodách START je ich niekoľko podpísaných je napríklad aj to, že tie strategické bombardéry tej, tej Ruskej federácie, teda tej jadrovej trojky v Ruskej federácii musia byť zaparkované odstavené tak, aby ich cez družice Spojené štáty americké dokázali sledovať. A to isté platie aj pre Spojené štáty americké. Svoje bombardéry majú na letiskách zaparkované vonku tak, aby ich Ruská federácia dokázala mm -hmm. sledovať. Sila, v ktorých sú tie medzikontinentálne rakety, ktoré dokážu obleteť svet aj dvakrát, tak tie musia byť zavreté permanentne. Nemôžu byť len tak svojovoľne otvorené. Ak sa také niečo deje, že je nejaký servis robený na týchto silách, to musí byť samozrejme dopredu odkomunikované a tak ďalej a tak ďalej. Jediné, čo nie je nejako sledovateľné sú jadrové ponorky, to sú tie najnebezpečnejšie zbranie, ktoré majú aj Spojené štáty USA aj Ruská federácia, tie samozrejme operujú nonstop stop v oceánoch celého sveta. A málo kto si uvedomuje, že ako blízko sa dnes nachádzame k tej tretie svetovej vojne, pretože uh, útok, uh, doslova až teroristický útok, lebo keď niekto útočí na uh, jadrový arzenál či jadrovú triadu um, uh, Ruskej federácie, to už musíme nazvať teroristickým útokom, pretože Ruská federácia by automaticky mohla podľa ich protokolov, podľa toho, čo oni majú, jaké postupy majú oni v poslednej dobe um, um, uzákonené, nespoužiť jadrové zbranie ako odvetný úder proti ukrajinskému banderovskému režimu. A to by sa dotklo všetkých nás. Dotklo by sa to Švédov, Fínou, slovákov, čechov, maďarov, tak ako Nemcov a Francúzov. Samozrejme, že záviselo by od toho, že ktorým smerom by fúkal vietor. Pretože spoliehať sa na to, že tentokrát by vietor, tak ako počas Černobylu, fúkal niekde na sever. Severo-západ, oh. severo nie smerom na Slovensko, by bolo dosť ako, že optimistické. Na to by som sa teda spolíhať určite nechcel. No a práve na základe toho, že, že Donald Trump tlačil na, na to, aby sa nejakým spôsobom vyjednal, aspoň to prímerie niekoľko niekoľkodňové. Toto bolo zmárené zo strany, zo strany toho banderovského ukrajinského režimu. Na začiatku, na začiatku okamžite veľké hura hura vyhrali sme, zničili sme 40 lietadiel, čo tvorí 26% tej strategickej letky, čo samozrejme podľa mojich informácií overiteľných a, a dôveryhodných nie je pravda, pretože e, bolo zničených 5 lietadiel, čo je približne 4% z tej letky, e, e, ale aj to je veľká škoda samozrejme. A hlavne, a hlavne je to niečo, čo sa nikdy nemalo stať, pretože nás to približilo k tej tretej jadrovej svetovej vojne. Uh, Ukrajinci okamžite začali proklamovať, že toto bolo odkomunikované aj z administratívou Bieleho domu. Toto tvrdenie trvalo však asi iba 3 hodiny. <lým> Do 3 hodiny stiahli, vymazali, nič také sa neudialo, lebo biely dom to dementoval. Pretože biely dom si úplne uvedomuje vážnosť situácie, že naozaj z tohto by mohla byť jadrová vojna podľa teda toho, čo, čo, jaké postupy sú v Ruskej federácii odsúhlasené. A, a samozrejme, že to zmarilo aj tie samotné mierové, mierové jednania. A akú, akú možnosť ešte Donald Trump ako prezident USA má? No, dnes vieme, že sa uchýlil teda k tomu, že do, na kontrolu na Ukrajinu poslal auditorov, ktorí teda idú preberať každý jeden dolár, keďže sa nevie, kde zmyslili, niekoľko miliárd dolárov. No, desiatok Európsky, miliard. To, a, no to neviem, či nie stovky miliard dolárov. Mi sa zdá, že tam lieta číslo 240 miliard. A, a keď sme to, rozprávali to nie, o tom nevoritele. českom bitcoine, tak možno... Český Bitcoin, no, Bitcoin, ktorý priletel či priputoval korupčne na, do Českej republiky, putoval zo Spojených štátov amerických cez Úniu na Ukrajinu a z Ukrajiny dostal spiatočku do Českej republiky. A pravda, že Slovácii za to zodpovední. No, a Fico. Najlepšie fico, fico je hej, za to zodpovedný. No a dnes vidíme, že Spojené štáty americké ešte nie je teda úplne, že sa zaradilo spiatočku, ale pomaličky si chystá taký ten ústup z Ukrajiny a preorientovala sa na, na Blízky východ, na Izrael dnešná na, naozaj horúca téma je Irán kde teda Izrael obvinuje Iráncov, že, že chcú obohacovať uran, ak ho teda už neobohatili do takej miery, že majú vlastnú mm, atomovú zbraň uh, a aj teraz myslím, že sa uh, veľmi ťažko rokuje o tom, že že či teda je dovolené Iráncom obohacovať ten urán do takej miery na, na, na pôde tej celosvetovej organizácie pre atomovú energiu. Ak si myslím teda, ja osobne, že ak, ak sa v tom maje oni uznesú, že Irán na to nemá kompetenciu, či nemá, nemá právo, tak okamžite do 15 minút 15 minút Izrael bude reagovať a sa samozrejme s podporou USA. Článok jeden vyšiel, že pravdepodobne Izrael pôjde na vlastnú pesť, aj keď rozhodnú, ako by nerozhodli alebo nemali rozhodnúť. Takže tam to už je ako keby jasné a viem, že Izraelčania tí za poslednú dobu ako... Ak môže by som to, čo kolega Slota spomínal, na tú medzinárodnú scénu, áno. Žijeme my na Slovensku, hlavne to Ukrajinou, ale tu konštatujem na rovinu, že pokiaľ bude súčasný kievský režim pri moci, mier nebude. Na to by mohlo byť mier na Ukrajine, súčasný kievský režim musí padnúť. Pretože ten režim ešte pred vstupom ruských vojsk na územie Ukrajiny sa dopúšťal zločinom na vlastnom obyvateľstve. Prenasledoval vraždil vlastné obyvateľstvo len kvôli tomu, že sa hlásilo k národnostnej menšine, alebo hovorilo ruským jazykom. A opakujem, čo hovorím stále, predstavte si, že by Slováci vraždili našich slovenských maďarov na slovenskom juhu len za to, že hovoria uh, svojim jazykom. To si neviem predstaviť. Ani si neviem predstaviť, že to, by to robili, ale ani politicky si neviem predstaviť, aké by boli reakcie Európskej únie. a no, následky by boli drtivé presne. pre nás. A čo sa týka súčasného Kyovského režimu, aj toho predchádzajúceho, tak Európska únia sa tvara, že to neexistuje. Čiže opäť musíme tú situáciu na Ukrajine vnímať v kontexte nielen od rok 2022 podnešok, ale to, čo sa dialo minimálne 10 rokov dozadu, čiže opakujem, pokiaľ tam bude súčasne súčasný režim primociť do dovtedy pokoj a mier nebude režim musí ísť dole. A premostím ďalšia dôležitá je aj to, nie len Irán, ale aj to, čo stvára židovský štát v pásme Gazy. Však experti OSN otvorene hovoria, že židovský štát tam vedie e, vyhľadzovaciu vojnu voči civilnému obyvateľstvu a páche genocídu na civilistoch v pásme gazy. A, a Európska únia je ticho tvári sa, nie, nie, že sa nič nedieje, ale žiadne kroky Na, škol, hovorí, celý svet sa tvári, že sa ale nič Ale báme nedieje, ne? sa o EÚ lebo sme súčasťou EÚ. EU a Európska unia veľmi rada nás pouča o Ukrajine, o Rusku, o Rusku, o morálke, o principiálnom postoji. Tak my sme aj ako slovenské hnutie obravdy dali výzvu, a aj voči EÚ, aby konečne Európska únia zaujela aj jasný postoj voči židovskému štátu. Hmm. A to hovoria experti OSN a ďalšie medzinárodné organizácie, že sa dopušťajú židovské vojaci vojnových zločinov. No, tak Európska únia zavedie rozsiahle ekonomické a politické sankcie voči e, židovskému štátu. A navyše my sme aj vyzvali toho nešťastného nemeckého kancelára súčasného, ktorý nás ako ide poučať. Takisto o slušnosti, zákonnosti a morálke. Lebo vyšlo na povrch, že Nemecko ako štát patrí medzi popredných dodávateľov zbraní židovskému štátu a vďaka týmto dodávkam židovský štát vedie genocídu v pásme gazy. No tak my sme vyzvali ako slovenské hnutie obrody verejne nemeckého kancelára, aby zastavil dodávky zbraní pre židovský štát. Mm -hmm. Takže teraz sa vracia tým pokrytcom v Európskej úni v Bruseli, ale aj tým všetkým akože slušným, ktorí radi hovoria o morálke, o zákonnosti, o ľudských právach, o demokracii, o medzinárodnom práve, sa im to všetko vracia ako bumerang. Takže ja som, a my sme veľmi zvedaví, ako Európske spoločenstvo bude reagovať na to, čo židovské vojacie, židovský štát stvára, stvára v pásme gazy. Lebo to, to, čo sa tam deje, teda čo No, zatiaľ to ale vyzerá tak, že e, keďže sa oficiálne nikto nevyhranil a všetci sa boja niečo povedať proti sionistickému štátu Izrael a tomu, čo robí, že v podstate e, ospravedlňuje zabíjanie a teraz budem samozrejme srandovať teroristov v plienkách palestinských detí, tak to je niečo, s čím proste, už len to je minimálne dôvod zvážiť ešte stále bytie v tom bloku Európskej únie pretože ak niekto zatvára oči pred niečím takým, tak proste čo tam čo tam má. máme robiť? Teď, teď ešte doplním, opäť Irán, nechcem povedať, že Irán nič, ako treba Irán riešiť, ale opäť vidíte, ako funguje tá ich propaganda. Keď sú v koncoch vyťahnu zástupný problém, Irán obohacovanie, hej? ale neriešia to, čo stvárajú židovské vojaci v pásme gazy. Vytiahli Irán ako, ako zástupný problém a robia z neho hlavný problém. To je presne ako cez kopirák, petícia Slovenského hnutia obrody, úspešná, právne dôvody stoja na vode, tak vyťahneme údajné falšovanie podpiso, by sme prekryli to podstatné. A to isté sa urobilo so židovským štátom, s pásmom gazy, To podstatne prekrývame Iránom. Ako cez kopy tak taktika? Presne tak to tak. jednoducho funguje. Proste zase taká tá clona zhamly, ktorú vďaka našim médiám málo kto prekúkne. Pretože sa o tom nerozpráva v tých správach toto sa nerozoberá v tých diskusiách. A znovu, ak sa niekto objaví, ja neviem, v nejakej diskusii, kde sa dostane na tanier Izrael, povedzme aj ten Irán, tak tam nie je oponentúra. Vždyť tam zaznieval len ten jeden názor, ktorý je... <laughs> náhodičkou v súlade s tým, čo nám predostre, predostreli v podstate predstavitelia Európskej únie. Tak keď hovoríš, pardon, niečo mi teraz nápadlo, ja hm. som to videl tak dva dny dozadu, keď hovoríš o tých predstaviteľoch Európskej únie a o Európarlamente, videl som jedno video, neviem, že či ste ho zachytili aj vy na Facebooku, na Facebooku som ho tuším videl, kde sa hádali poslanci v Európarlamente, kde predsednička zakázala používanie takých malých štátnych vlájok poznávacích znakov, uh -huh. že za ktorú za ktorých štát ty si vlastne uh -huh. ako si, a ona povedala, že dajte si preč reklamné bannery. Uh -huh. to normálne povedala potom tam boli aj nejaký zástupca a hovoril, tak tu na Wikipédii sa píše že, že štátny znak je, je v podstate reklamný banner. no chodte mi niekam ja keď som to videl, si hovorím ako tu Európska únia ani parlament to je, to je také panoptikum že kde ti predsedníctvo normálne povie tak ja zastupujem štát nejakých občanov, ktorí ma tam zvolili. Hej, a štátny symbol. Mám tam štátny symbol, symbol. Ináč, čo sa mimochodom stalo presne, keď posledný deň e, boli zástupci e, v europarlamente z Anglicka, z, Ve z Veľkej Británie, tak oni tam mávali vla vlajkami. Áno, tak áno, isto to to ich vyhodili. Mm -hmm. Teraz, čo som, čo som videl, taká malá vlajka, že to nástôl taký, ja, že okay. je to štátny symbol. Dajte preč ten reklamný baner. Tako doprčíc, ako že to fakt sa tu ideme správať, ako sa ho hovorí o tom tzv. ty si to palinovrával, že super štát ako vážne, tu ideme normálne potláčať ako, ne, nie, deje, čo sme blázní to je, proste, to je metoda, ako, a to, No pardon ešte a... A, a ty o tom to jednoducho nepočuješ ty zasa musíš lebo, lebo uh, zasadnutie Európarlamentu, je normálne verejné dá sa normálne pozerať na uh, videokonferencii, pre mňa je úžasné že si dáva niekto tú námahu pozrie si alebo nahráva uh, tie rokovania a potom vystrihuje presne, že čo sa tam deje za bordel. Hej, že... Ale toto ma fakt dostalo, že, že ako štátny poznávací znak danej krajiny, ktorú ten poslanec zastupuje v Európarlamente, že to je v podstate reklamný banér a to tam podľa nejakých stanov nemá čo robiť. A kto to, to zakázal? Uh, Predsednička. A mala tam tú... tú, tú mm -hmm. ne, meno si nespomeniem. Mm -hmm. To video normálne je, ako ja som ho videl dva dní dozadu a mne normálne sa mi zdvihol tak tlak, že si hovorím, ako keľu, keď sa toto deje, a to je, je to, banalita to je, ale dosť významná, však ako mm -hmm. Taliani tam kričali na one. Taliani, myslím, že tam boli aj, aj, aj z Grecka. Poliaci tam pindali na to, že to je ako, že čo one, ale aj západné krajiny. Ako... Ale opäť je to len skladačka do tej mozaiky a vrátim sa k nešťastníkovi Pelegrinimu. On nevie, čo je Slovenska republika ako prezident Slovenskej republiky. Hej. To je presne, to je to isté len na Slovenské pomery. Toto čo ste spomínali s tými reklamný v reklamný banner. Áno, no, tak mu poviem, kde máš ten reklamný banner? Kde ho máš na aute? Ty akože ona čo ako Ch sa však, zastupujem Slovenskú republiku, tak mám poznávací znak na aute, mám ho ja neviem kde. Áno, je síce krásne, že keď on robí vyhlásenie do televízie, tak tam má vlajky, to je síce pekné, ale to presne, to inak korešponduje to vlastne s tým s tým posluchačom, čo písal k nám do štúdia, že, že v niektorých štátoch si naozaj tú svoju národnosť, ten svoj štát, štát považujú a uh, ono však za koniec koncov ide, národnú národnú život, národnú ideritu, ale koniec koncov však aj u nás za oných čias, len to bolo, ne, lebo to Rusi a ja neviem čo, tak sa to dalo prečak. My sme mávali tiež vlajka, keď viala normálne na, na, aj z domu, však kedy si sa robili, normálne ste mali dom a robili sa na vlajky. Ja viem, že to zasa bolo na 1. mája skôr určené, ale... Ja to pamätám, áno. Na 1. Ale, to ale bolo, bolo to, ale? Hej? A, uh -huh. a nebolo to iba na 1. mája. Tam, kto chcel, tak si to tam dal. Ale iba, to, to, je, to je presne, ako povedal kolega Slota, to je Salamová metóda, krok za krokom, vytvoriť z Európskej únie jeden unitárny štát. A ja som to už tiež v médiách konštatoval, aj tu sa mi zda, že som to povedal minule, že, že tá Európska únia... To hlavné, na čom nás nachytávali, bolo to, že aj my, mali Slováci, budeme aj právo veta. Budeme môcť vetovať Nemcov, Talianov. Lebo sme rovnočinní no, čo, čo, partneri. A, blá, blá, blá. a čo z toho zostalo? Dnes... Opäť liberálne média robia propagandu. Prečo nie je dobré mať veto? Prečo je dôležité hlasovať kvalifikovanou väčšinou? Aby takí podľa nich v vôdzokách blázniak Orbán a Fico nemohli blokovať väčšinu. Kde sú tie slúby, čo nám slúbovali, že ako sa mať úžasne budeme my, mali Slováci, môcť blokovať veľkých Nemcov a Talianov v rozhodovaní EÚ. To všetko sa odbúrava, lebo Putin, lebo neviem čo, lebo Orbán. A tá tendencia je úplne jasná. Z národných štátov, alebo z členských štátov EU sa stanú len regióny. Len regióny Európske. To, to bude len región, tak ako je Korutánsko, ako je Bavorsko, ako je Žilinský kraj. Toto bude z tých štátov, ak sa nič nestane. A preto hovorím jednoznačne za slovenské hnutie obrody. Poďme z tohto spolku čím skôr a čo najďalej. Tak. No, ja vám Máš tuto nejaké slovo. otázky no, na, skus, na Facebooku, skus, ešte, kutú, máme. 3 -4 ešte máme, 3-4 minúty ešte máme. Súhlasím s tým, čo píše Adriana Vaverová, že, že taká tá politika tých liberálov a tých, ktorí tlačia na zrušenie toho práva veta a na vytvorenie toho superštátu, či už teda len únie, alebo keďže sa teraz odkláňa ten Donald Trump, tak pravdepodobne iba únie, že to nebude tá rodina Severoatlantická. <laughs> Zrazu sa upírajú v Bruselu. Ktoré... Okrem toho Fica, ktorý je vinný za všetkým, je vinný v Rakúsku Kiko za všetko, v Nemecku je za toho vina Vajdlo alebo Chrupala. V Maďarsku tam síce tá opozícia nemá až takú podporu, ale v Európskej únii sa Orbán jasne profiluje ako ten vinník a nad všetkými stojí jediný zloduch celého sveta Vladimír Putin. Ten, ktorý v podstate je jedinou garanciou toho, že zatiaľ nevypúkladť a tretia svetová jadrová vojna. Adriana píše, že prečo sme nešli do, do televízii ako je ORF. Ja už ten komentár neviem úplne nájsť, lebo mi zmizol. ORF, ZDF a, a ďalšie teda v Rakúsku, v Nemecku a vo Švajci. Ja vás chcem informovať o tom, že ja keď som teda robil všetko preto, aby tá petícia bola úspešná, tak som oslovil aj záhraženičné médiá, teda aj ORF, aj ZDF. Uh, uh, otázka uh, bola, že či teda by informovali O tej iniciatíve? o tej iniciatíve, pretože v tom čase sme mali ešte pod 200 tisíc podpisov, tak mi prišla taká odpoveď, ktorá mi skoro vybyla dých, že, že, že toto je fake news, že nič také neprebieha, keďže slovenské médiá o tom vôbec neinformujú. Tak to je odpoveď pre vás, pani Bajerová. Snažili sme sa, snažíme sa stále. Áno, naši partneri v tom kolektívnom západe, aj v Rakúsku, aj, aj v Nemecku, aj, aj v ďalších štátoch, majú svoje problémy. Problém však je, že nejakým spôsobom nevieme nájsť tú spoločnú tému, ktorá by nás spojila a ktorá by dokázala tie, tie jednotlivé politické strany alebo tie politické sily v daných členských štátoch Európskej únie spojiť všetkých, aby sme ťahali za jeden povraz spoločne, ale každý štát si tie svoje problémy riešiť tak nejak samostatne, čo je veľká škoda. A my sme, mali tú, my sme mali naozaj tú, tú, tú chuť uh, spraviť také stretnutie predstaviteľov uh, nazvime to opozičných strán v tých členských štátoch Európskej únie. Žiaľ... Uh odpovede prišli len od absolútnej minority. A tie veľké strany, ktoré, ktoré, ktoré sa síce chystali na voľby, ako je napríklad AFD, tak tie sa také spolupráce, ktorá mohla preraz do niečoho, naozaj celo úniného nechyteli. Mhm. Ja, ja mám dve dobré správy nakoniec ako večný optimista. Relácia Večer raz s sa zrušila končí v slovenskej televízii, konečne. A dúfam, že tá čistka bude pokračovať, lebo tieto relácie sú veľmi škodlivé na duševné rozpoloženie slovenskej spoločnosti. A druhá dobrá poznámka na adresu Pelegrinyho. Dámy a páni, Pelegriny už nie je ani kandidátom, ani prezidentom mieru, je kandidátom prezidentom vojny, pretože verejne podporil navýšenie. A zbrojenia. zbrojenia, 5% HDP do NATO, zo slovenského štátneho rozpočtu, nech si to zo svojho, ale evidentne o miery, on nemá morálne právo hovoriť, je to prezident vojny a tak ho musíme aj titulovať Pelegrini prezident vojny od dnešného dňa. A ja by som uzavral dnešnú reláciu s tým, že sa teda lúčím so všetkými poslucháčmi aj divákmi našej relácie a, a urobím niečo, čo malo, ktorý politik robí. Ja sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa každému jednému Slovákovi, slovenskému občanovi, ktorý, ktorý svojim hlasom podporil Petra Pelegrínyho, pretože v druhom, kole, v druhom kole sme už nemali inú možnosť. Ospravedlňujem sa každému jednému, ktorému Peter Pelegrini ako prezident svojim konaním nieže naplňuje do tvare, ale pľuje do tváre. A to je všetko, čo by som asi ja chcel povedať. Dosť smutno sme skončili. Mňa vydesilo to, že 5%, to fakt schválilo, hej. No to podporil verejne. Podporil to verejne, dobre. Ano, našťastie, našťastie to schváliť nemôže. Ale, no, no, ale ako hlava štátu sa za to ako postolil. hlava štátu by nemal mať... Nechcem to povedať hnusne, mať piliny v hlave, ale trochu premýšľať, pretože sme na tom, ako sme, a na, navýšiť 5% je ako neskutočné. To sú neskutočné finančné prostriedky. Ja na, ja na vás nadviažím, aby sme to ukončili optimisticky, keď ste povedali, by nemal mať, tak mi napadlo, pelek, kde by od dnešného dňa už nemal mať žiadne kompetencie ako prezident štátu, lebo všetko, čo robí je buď protiprávne, protizákonné, alebo je totálna hlúposť. Ja sa osprávim, že... čo inými slovami znamená, že by nemal byť prezident. Áno, Slovakia ja sa ospravedlňujem, že sme takto skončili a ja, že som aj ja trošku hovoril niečo trošku expresívne, ale nedalo mi to, pretože toto je šiala, na čo sa deje. V každom prípade. Táto relácia sa na teraz končí, budeme sa počuť určite o dva týžne, možno aj vidieť za opäť neviem. palinotu tu zasa bude čachovať s kamerou z, z... 24. Ah. odlietam. Ty zase niekam ideš? Idem na Nielskej Od, fórum do Petrohradu. Sakra, ale, ale mňa, sa nezor, mňa sa nikto nepýta, <tose> že chceš ísť? Alebo... <tose> chceš <kte, tose> chce, <kte, kte, tose> ísť? Teraz by som si ešte. <tose> no, no, dobre. <tose> v každom prípade <tose> tak sa teda nebudeme a možno, že ani, ani počuť teda lebo ty, keď ideš teda preč, tak tam asi nebude priestor moc. Teoreticky tak, mesia, by sa to nevno. dalo. Teoreticky by sa to dalo nejako zorganizovať to. Dobre, tak nech tam máš aspoň svojnko. Dobre, teplo, nech si to tam tentokrát, tentokrát, áno, krát. Tentokrát, áno, Tentokrát, áno. Dobre, takže páni, ja sa ľúčim. Ďakujem za pozvanie, prajem všetko dobré všetkým. Palino? Pozdravujem ľudí dobrej vôle, a nech si užívajú svojich blízkych, ktorých milujú. Majte sa. No a za mňa určite tiež všetko dobré, užívajte si, majte úsmev na tvári, aj keď sa to teda moc asi nedá, ale... <laughs> Ako tu už bolo povedané všetko zlé, je na niečo dobré a karma funguje, tak si to povedzte aj vy a teda o dva týždne sa budeme počuť. Máte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.